There's something very important I forgot to tell you. What? Don't cross the streams. Why? It would be bad. I'm fuzzy on the whole good-bad thing. What do you mean, bad? Try to imagine all life as you know it stopping instantaneously and every molecule in your body exploding at the speed of light. Total protonic reversal. All right, that's bad. Okay. All right, important safety tip. Thanks, Egon. Välkomna till detta halloween av Eskapisterna, podcasten där fantasi blir lite verkligare, åtminstone för oss och just nu. Jag som spökar för er heter Danny Arling och jag sitter här med min vän, filmkunnige kollega och vår hemsökta gast, Paavo Hemmingsson. <här> ja men hallå Danny, hur står det till där i mörkret? Jo då tänderna skallrar och knäna lika så nu nu är det äntligen halloween igen och jag tycker att det är så fruktansvärt mysigt att vara här Ja, jag förstår att just Halloween-tiderna är något speciellt för dig Danny, att eh, det är någonting med den här högtiden som eh, du verkligen håller eh, nära till hjärtat och eh, det förstår jag verkligen för det är någonting speciellt med just den här högtiden. Jag antar att det är för att man sätter det paranormala och spökvärdar och andra såna här monster som lurar i skuggorna och sagorna i fokus. Och det gillar jag skarpt. Dessutom är det ju väldigt mysigt med lite tända ljus och att eh, få ta fram kniven och karven pumpa pumpalykta. Det tycker jag också är väldigt roligt. Ja, det är ju mysigt. Visst är det. Och ja, det är skönt med det mörkret efter den här sommaren. Och kunna få slappna av lite extra och uppleva någonting spännande sådär i tv-soffan med lite lyktor och grejer, precis som du säger. Det är en speciell stämning och... Det är någonting som eh, verkligen ligger mig varmt om hjärtat egentligen. Så eh, jag förstår precis var du kommer ifrån. Det här med Halloween-tiderna, det har verkligen något speciellt över sig. Ja, och det är så mysigt att vara ute och gå en lång promenad och se alla tända ljus som folk har. Ja, ljusen gör ju verkligen sitt i mörkret och få uppleva den här kontrasten mellan ljus och mörker som finns där ute, det är, det är riktigt härligt och stämningsfullt att ge sig ut där i höstrusket. Och faktum är att ett riktigt ruskigt höstregn kan också vara väldigt mysigt. I alla fall om man sitter eh, nedbäddad i soffan med en eh, varm filt och lite varm choklad och kan titta på regnet när det smattrar mot rutan. Det är inte fullt lika kul när man måste ge sig av ut för att man har ett gäng ärenden eller jobb man måste göra men äh, när man bara kan njuta av det så är det riktigt mysigt det också. Så jag kan väl erkänna att det här är en favorittid på året. Och det brukar ju få folk att höja på ögonbrynen för eh, man brukar ju säga våren eller sommaren så jag är väl en udda figur som tycker hösten är en riktigt Nej, <här> ja, Jag kan ju bara hålla med. Efter eh, den varma sommaren så är det skönt att det eh, kommer ner till lite mer behagliga temperaturer i alla fall och man kan andas och leva lite bättre och mörkret är ju verkligen mysigt det tycker jag och där känner jag mig lite extra hemma så ja jag trivs verkligen när höstlöven faller här ute och det blir lite behagligt och skönt och det som gjort för en filmkväll. Och vi har ju verkligen eh, gjort slag i saken att fira det här i eskapistorna också. Jag menar, eh, vi har ju ändå gjort ganska många avsnitt nu med tema höst, Halloween och spökeri. Och eh, vi har väl blivit mer eller mindre skrämda utav filmerna vi har tittat på av helt olika anledningar. Men... Eh, nu när vi är framme vid själva Halloween så vill vi ju verkligen smälla till på allvar och vi har ju verkligen tagit oss an två riktiga godbitar bitar till idag så det ska bli riktigt kul att uh, prata om de här. Ja, det är ju inte de läskigaste filmerna i världen kanske, men det är ju dock spökfilmer och det är ju några riktigt speciella sådana dessutom som eh, verkligen kan passa i den här tiden och eh, ge lite familjemys i... Eh, i Halloween-tiderna här. Men det måste ju inte vara jätteruggigt för att det ska vara njutbart. Tvärtom, jag tycker att äh, här har man en bra nivå på både humor, det lite obehagliga, det lite skrämmande som lurar i skuggorna. Men ändå med den där lilla speciella glimten i ögat som är så speciell och har gjort de här två så enormt ikoniska de här filmerna har ju verkligen något speciellt över sig. Det är ju komedier överlag men det har ju ändå lite mörker och lite spänning över sig. Jag minns ju när jag såg den första filmen på biografen för första gången när den gick upp och blev ju faktiskt lite rädd där i början och höll nästan på att göra lite i byxorna när man fick se spökena för första gången för det var ju Wow, det var något sanslöst bra det där. För eh, de är ju välgjorda och det är ju som sagt riktigt bra gjort där. Ja, jag minns faktiskt att jag tittade på den första när den gick på tv. Det var ett antal år efter att den hade haft sin premiär om vi säger så. Och um, jag satt som trollbunden sittandes på golvet. Jag stirrade storökt och tyckte att det här, det var grejer det. Jag menar, det hände massor som jag inte förstod, men jag tyckte ändå att det var rysligt häftigt. Och det är väl därför som jag har blivit så förtjust i den här franchisen också, för eh, det finns ju en hel del spin-off-material till den här och... Eh, det förvånar mig inte alls. Nej, absolut inte. För eh, den första filmen- den la ju verkligen- grunden för spökfilmerna- på 80-talet- och dess popularitet så- eh, det har ju verkligen folk tagit i sina hjärtan och det har ju blivit mycket mer av det här. Tveklöst, men så är det ju också ett par riktiga titaner bakom den. Även om de kanske inte var fullt så stora då som de är idag så hade de nog fortfarande en hel del inflytande vid den här tiden. Och det förvånar mig inte för kararna bakom den här är proffs hela vägen ut i fingerspetsarna Ja men visst de har ju gjort en hel del innan det här också så vad kunde man annars förvänta sig men de har ju verkligen slagit igenom på stort med just de här filmerna och blivit lite av ikoner i, i filmvärlden på grund av det här så det här är ...är ju någonting utöver det vanliga. Det märkte ju tittarna på 80-talet och det märker folk allt sedan dess också. Så visst, det här är ju kompetent filmmakande. Det är det verkligen. Ja, och det är väl ingen idé att vi försöker hålla det hemligt särskilt länge till utan vad är det vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på Ghostbusters från 1984 och Ghostbusters 2 från 1989. Båda i regi av Ivan Reitman och med manus av Dan Aykroyd och Harold Ramis. Och vi fick ju tyvärr ett väldigt trist besked i februari i år att um, Harold Ramis hade gått bort. Och det var ju väldigt betungande för här har vi ju en legend i eh, komikerfilmsvärlden i USA. Som verkligen har gjort ett intryck både som skådespelare, som regissör och som manusförfattare. Och eh, det gjorde jätteunt när jag såg att eh, han hade lämnat oss. Och vi funderade ju på hur vi skulle bäst kunna hedra den här mannen som påverkat både våra barndomar väldigt mycket. Men eh, vi bestämde oss för att vi ville göra de här filmerna men vi ville spara dem till Halloween där de passade som absolut bäst. Så eh, man kan ju tycka att det är i senaste laget som vi tar upp det här men eh, vi ville göra det absolut bästa vi kunde för eh, Harold Ramis och eh, att ta upp honom så här i ett Halloween-avsnitt med två av hans bästa filmer kan det bli bättre. Ja han är ju en man som har lämnat ett stort arv efter sig och han lever ju lite vidare tack vare detta att han finns kvar i hans filmer även om han nu dessvärre har lämnat jordelivet och när Ramis var på topp så var det ju få som slog honom. Han gjorde lite nyskapande grejer som ingen annan hade testat för. Och ibland så gick det kanske inte hela vägen för honom och vissa filmer blev kanske mindre lyckade men ja när han väl fungerade så fungerade han riktigt riktigt bra. Men när man ser till just Harold Ramis så eh, har han oftast haft tungan rätt i mun. Jag skulle vilja säga att hans succéer vida överstiger hans fiaskon. Sen är det väl en smaksak vilka man tycker bäst om och varför och så vidare. Men eh, den diskussionen kan vi lämna till våra lyssnare att ha sinsemellan. Ja, absolut. Smaken är ju som baken och alla har ju sina favoriter så eh, det får alla göra upp i godan ro på egen hand tycker jag. Men just Ghostbusters är ett väldigt intressant fenomen för det är ju faktiskt inte det första till att bära namnet Ghostbusters. Det fanns ju faktiskt en tv-serie som hette The Ghostbusters med mellanslag mellan Ghost och Busters som eh, inte riktigt var detsamma som det vi har lärt känna som The Ghostbusters. Då var det två stycken, ja, lite um, drömligare herrar som var ute på spökjakt tillsammans med deras tama gorilla. Och då vill jag ju dock påpeka att gorillan var ju givetvis en person i kostym. Det är inte så att de har haft en livslevande gorilla springande runt på uh, scengolvet. Och jag kan inte påstå att jag har sett den här serien utan jag har bara sett ett par små klipp. Och det är ju väldigt ostigt. Vad man än tycker om Ghostbusters som vi känner det så äh, kommer den ju inte i närheten av ustehetsfaktor som den här äh, gamla serien hade. Och den gjordes ju bara i 15 avsnitt så äh, det var ju inte någon som slog så där väldigt hårt heller. Det hade jag faktiskt ingen aning om att det fanns en tv-serie med samma namn som sträcker sig längre tillbaka i tiden än de filmerna som vi ska titta på idag. Jo, för Columbia Pictures var jag naturligtvis tvungna att betala en licens för att få använda Ghostbusters i och med att ordet redan var Trademarket. Det var ju inga problem, men eh, nu var det ju som så att eh, det var en studio som heter Filmation som eh, ägde The Ghostbusters vid den här tiden. Och när de såg hur populär som den här filmen blev så satte de ju igång en eh, tecknad produktion av sin egen franchise. Och samtidigt ville Colombia göra en tecknad serie baserad på sin film och vi kan väl säga att det blev en hel del juridiska problem där och det är ju därför som den mer välkända tv-serien faktiskt har The Real Ghostbusters tillagt i sin titel för de var tvungna att försöka särskilja dem så mycket som möjligt för att det skulle funka rent juridiskt. Sen skulle jag nog vilja påstå att det är Colombia och deras produktion som har gått segrande ur det här för vilken serie är det man har sett- och vilken serie är det man minns överhuvudtaget? Ja, precis. För nu när du pratar om det så passar jag på att kolla upp det lite grann. Och helt plötsligt så är det någonting som kliar i bakhuvudet. Jag känner igen det här med Filmations Ghostbusters. Loggan är väldigt bekant och jag kollar på lite bilder. Det här har jag nog sett förut, helt enkelt. Men jag minns inte för fem ören någonting om... Själva tv-serien där så jag är inte det minsta överraskad av att det är de riktiga Ghostbusters som har gått segrande ur den där striden. Men ja det är någonting som kliar där i bakhuvudet att jag har nog ändå sett på den här andra serien. Men jag kan absolut inte minnas vad i hela friden det var för någonting. Jo, alltså jag hade ju en liknande upplevelse för det man såg det var ju The Real Ghostbusters, det vill säga adaptionen utav filmerna. Men jag fick ju också en VHS vid något tillfälle där det stod Ghostbusters och det var ju ett läckert omslag och så vidare men det såg ju jättekonstigt ut i förhållande till vad man var van vid. Och det kändes ju inte lika genomarbetat som The Real Ghostbusters. Men där finns ju en viss charm, det gör det ju. Där finns en hel del humor och så vidare. Men om jag måste välja mellan de två, gissa vilket som vinner. Ja, jag tror vi alla kan lista ut det vid det här laget. För ja, det är skillnad på kvalitet och kvalitet här tror jag. Sen måste jag ju erkänna att jag såg ju Ghostbusters som väldigt ung och den lämnade ju ett intryck men det var ju med idén att fyra grabbar springer runt med de här jättedoserna på ryggen och skjuter efter spöken. Så när den tecknade serien kom så var det ju den man följde slaviskt tills det blev dags för uppföljaren. Så jag var ju väldigt influerad av tv serien när jag verkligen började bita tag i filmerna. Och det har ju lämnat vissa intryck naturligtvis på mig. Men jag tycker ju fortfarande att båda grejerna är väldigt underhållande och väldigt sevärt. Jag själv har ju inte sett mer än kanske ett eller två avsnitt eller något sådant när jag var yngre av The Real Ghostbusters. För det var, det var långfilmerna som gällde för min del och de häftiga spökena som fanns där i. Och efter första filmen så blev det ju en fem års för min del. Men det var det värt, tyckte jag. Och ja, nej, jag kände inte riktigt behovet av att gå in och kolla närmare på just den tecknade serien. Men ja, det är skönt att den, den håller en bra kvalitet den också. Sen är det ju kul för de gjorde ju faktiskt en uppföljare till de här två filmerna i form av ett spel. Och jag blev lite tveksam när jag hörde att jaha, de väljer att göra trean mer eller mindre som ett spel. Visst, för all del... Men jag vet inte om det kommer att bli riktigt samma sak. Och jag har ännu inte spelat det själv. Men jag har pratat med goda vänner som har gjort det. Och jag har sett klipp därifrån och jag har läst då summering av handling och så vidare. Och faktum är det verkar som att de har fångat essensen extremt bra. Å andra sidan är det kanske inte så konstigt med tanke på att det är originalcrew som ligger bakom manus och röstskådespeleri. Så det gjorde väl att resultatet kunde bli väldigt bra. Nu ska jag inte uttala mig för mycket därför att som sagt var jag vet inte hundra procent. Men det ser väldigt lovande ut och vad jag har förstått har fått väldigt bra betyg också. Ja, jag har hört både ris och ros om det här datorspelet med Ghostbusters. Men ja, det verkar ju lovande om de har hållit sig hyfsat trogna till ursprungsmaterialet och gjort någonting nytt av det hela. Så det kanske kan vara någonting man kan kolla in, men det är ingenting jag heller har gjort ännu i alla fall. Sen har jag också hört rykten om att eh, trean ska vara på gång igen men att det ska vara en ny generation Ghostbusters. Men eh, det är en massa spekulation fram och tillbaka så det, det känner jag inte är särskilt bra att fördjupa sig i det, för det kan ändras från vecka till vecka vad som är aktuellt. Men eh, om det faktiskt är en Ghostbusters i någon form av pre-production så tycker jag att det skulle bli spännande att återbesöka den här världen i en modern variant. Men eh, samtidigt så är det ju de två eh, originalen som är kultskatten. Ja men visst, jag håller med. Det är ju ursprungsmaterialet de två första filmerna här så det håller jag ben hårt fast vid men känner man att man skulle vilja leka lite extra med spökjägarna så finns det ju alltid ett litet spel att leka med där också och leka ska vi också göra jag tycker det här ska bli jättespännande men vad säger du? ska vi ta och djupdyka in i handlingen i Ghostbusters 1? det tycker jag absolut vi ska göra när de tre paranormala forskarna Peter Venkman, Ray Stantz och Egon Spengler får sparken från universitetet där de arbetar får de idén att starta en egen firma. New York verkar husera en hel del paranormal aktivitet så de beslutar sig för att utveckla en metod för att fånga och förvara spöken. Så föds Ghostbusters. Till en början är allmänheten extremt skeptisk till dessa spökjägare, men när något verkar öka den paranormala aktiviteten i staden finns det ju ingen annan som det kan ringa. Ghostbusters gör sitt bästa för att hålla New Yorks spökpopulation under kontroll, samtidigt som de undersöker vad det är som kan ligga bakom den spöklika invasionen som hotar att ta över hela staden. Och det är här någonstans som jag tycker att de har varit genialiska, för de försöker hålla det här så kliniskt och vetenskapligt de bara kan. Sen är det ju naturligtvis en massa kalanka vetenskap och jag vet inte hur mycket man kan ta på 100 allvar. Men det är just sättet som det presenteras på. Vi har tre forskare som är våra tre huvudsakliga huvudroller. Och de försöker närma sig problemet så ja, vetenskapligt som bara möjligt. Och det gör ju att det skänker en viss typ av realism till en sak som annars är, ja ganska löjlig egentligen. Ja, precis. För eh, det är ju någonting helt absurt det här egentligen. Men de försöker ju verkligen grunda det i verkligheten så mycket som möjligt och hitta den vetenskapliga eh, vägen att gå. Och det är väl det som gör Ghostbusters lite speciellt. För det blir väldigt trovärdigt där tycker jag. Att eh, det känns väldigt jordnära verklighetstroget. Och det är det som ökar på själva intresset för filmen och gör den så sevärd tror jag. Just den känslan att det är inte på riktigt men det kanske skulle kunna vara det. Och är man lite bevandrad i de vetenskapliga teknikerna på hur man undersöker saker så märker man ju att de har verkligen haft det här i åtanke. De pratar om de olika värdena som de får när de möter spöken och håller på att undersöka dem och försöker hitta de gemensamma nämnarna för att se om går det att dra alla spöken över en kam rent eh, biologiskt eller vad man ska kalla det och om det går att göra det, går det att göra ett vapen som kan användas mot dem och så vidare. Och det är ju det som leder till att de utvecklar de här Proton-Packs som de sen kommer att springa runt med i hela filmen. Och jag gillar verkligen den här helheten. Den känns så extremt genomarbetad. Den känns så extremt välskriven. Och då är det så extremt konstigt att höra att det här var inte ursprungsidén Ja, jag har hört talas om det. Ursprungligen när Dan Ackroyd kom på idén för det här så var det ju en helt annan historia. Det var lite mörkare och var det inte så att det skulle utspela sig i framtiden också? Eller hur var det? Jag minns inte riktigt. När ja, av det jag har läst mig till så skulle det handla om en spökjägarduo som både reser framåt och bakåt i tiden och mellan parallella universum och allt möjligt. Och där de då skulle försöka springa enorma spöken där den välkända Marshmallow Man skulle vara en av dem. Men eh, den här idén var väl alldeles för dyr att göra rent praktiskt så eh, de var ju tvungna att dra åt svångremmen rejält och personligen är jag tacksam för det jag har läst tycker jag inte låter särskilt bra, det låter ganska så transigt och löjligt och mer actionorienterat än intellektuellt. Så jag är tacksam att de tog vägen med den här filmen som de faktiskt gjorde. Ja, det måste jag säga att jag också är tacksam för. För Harold Ramis tog verkligen ner den här berättelsen på jorden. Och gjorde den mer verklighetstrogen. Och på så sätt så kopplar man bättre som tittare till berättelsen. Och ja, nej det blir nog en bättre upplevelse. Det, det måste jag säga när man hör lite grann hur de har tänkt tidigare. Och jag tror inte heller att... Eh, Originalidén hade riktigt fått samma genomslagskraft på vita dyken som eh, den slutgiltiga versionen av Ghostbusters faktiskt fick. Och jämfört med vad vi faktiskt fick så är jag tacksam att det utvecklades på det här sättet. För eh, ingenting är särskilt utflippat förutom just det som är förknippat med spökerierna. Och det gör ju att eh, de verkligen sticker ut på ett helt annat sätt än om allting hade varit jättegalet eller jättecrazy typ 122 eh, eller något sådant. Nej, <går> ja, det måste jag ju hålla med om att det är inte någon troll 2 nivå här inte. men eh, ja som du säger eh, miljöerna är ju väldigt verklighetsdrogna- och sådant, men däremot skulle jag vilja säga att i de miljöerna så finns det ju lite plats för mer eh, överdrivna personligheter och Bland annat då speciellt en av huvudrollerna och en av birollerna som ju spacear ut lite mer än vad de andra gör men eh, där i så, så finns det ju ändå ett visst mått av eh, en riktig person där också så det är ju inte bara överdrifter tycker jag. Jag skulle vilja påstå att de är excentriska, både våra huvudroller men även många av dem som de stöter på. Men excentrisk är inte detsamma som galen eller konstig utan det är bara snäppet överdriven. Och visst, jag kan väl låta med om att några av dem drar åt det lite övertydliga stereotyphållet. Men jämfört med många andra produktioner som har kommit från Hollywood, både vid den här tiden men främst idag, så skulle jag ändå vilja påstå att det finns mycket mänsklighet här som man har tappat bort i modernare tid. Jag säger vad man vill om rollfigurerna här så är de ju trots allt människor i grund och botten även om de expandera lite åt det konstigare hållen ibland och verkligen blir excentriska precis som du säger. För ja det är ju ett visst mått av överdrifter som sker i, i karaktärerna här och speciellt när man har en huvudroll som spelas av eh, den något bizarre skådespelaren Bill Murray här som verkligen är känd för att ta ut svängarna rejält när han tar an sina roller som eh, bara liksom bränner på hela tiden så, så får man ju verkligen räkna med att det händer lite grejer också men eh, någonstans där under så, så finns det ju en människa där också och Ja, det är ändå någonting som gör filmen till en rolig upplevelse och det blir inte allt för mycket, i alla fall i huvudrollerna. Den är ju inte utan sitt speciella skådespeleri men det är en komedi så jag är beredd att ha överseende med en del en udda saker när det kommer till vad som händer och vad man säger. Men du har ju rätt, ibland blir det väldigt speciellt. Men på ett sätt, jag måste säga att jag njuter mer av än att jag sitter och irriterar mig på det. Det är ju ingenting som sticker i ögonen direkt, det måste jag ju säga. Men ja, i takt med att historien eh, blir lite mer intensiv så händer det ju saker med vissa av eh, karaktärerna i filmen också. Så eh, ja, utan att avslöja för mycket så blir det ju en särregeln historia och det följer ju karaktärerna också. Och vi ska ju försöka hålla det här avsnittet så spoilerfritt vi kan. Nu är det ju en genomgång vi ska göra och vi ska ta upp en hel del i handlingen. Men vi vill ändå hålla tillräckligt mycket av handlingen i skuggorna för att sitter det någon och har inte sett den här filmen och tycker att ah, men det här verkar ju spännande och lovande så ska vi ju inte spoilera de här riktigt stora grejerna, särskilt mot slutet. Men eh, vi kommer ju vara att nosa lite här och där, det kommer vi. Men vi ska försöka ha silkesvantarna på oss. Även om jag har svårt att tro att det är någon som sitter där ute och inte har en eh, susning om vad Ghostbusters handlar om och vad som händer i filmen så är det kanske bäst att vi eh, lägger band på oss lite grann så att vi inte förstör den här filmen för någon som eh, kanske mot förmodan inte har fått uppleva Ghostbusters nu. så... Eh, Ja, vi, vi gör vad vi kan för att hålla det här på en så spoilerfri nivå som möjligt. Ja, vi har ju det som princip att vi inte försöker spoila sönder de här riktigt bra filmerna som vi vill att folk ska se. Det är väl med de här riktiga kalkonrullarna som vi inte bryr oss om om vi avslöjar alldeles för mycket. Men det här är ju inte en sån kan jag säga redan nu och... Det är väl ingen hemlighet heller att den här filmen är ganska så väl ansedd och har ett förhållandevis högt betyg också. Mm, den har ju det och det är väl inte så konstigt för det är ju en bra film även om många kanske ser tillbaka på Ghostbusters med de nostalgiska glasögonen som skimrade så gott i rosa guldguld men visst det är ju en film som har mycket positiva egenskaper och det finns ju faktiskt lite små brister i den här filmen också så vi får väl försöka balansera upp det hela och inte bara blicka tillbaka med våra barndomsögon utan ja försöka se vad styrkorna och annat ligger i Ghostbusters egentligen. För jag var ju väldigt förtjust i den här filmen som liten och som vuxen har det inte riktigt varit samma sak och gå tillbaka och se om den här så ja man får försöka göra en liten avvägning där mellan det nostalgiska och det lite mer verklighetsstrogna. Men nu har vi förvandlats till elaka center, så det är klart att vi ska plocka sönder allting som vi älskade när vi var barn. Och uh, titta på dem med oblida ögon. Nej, <laughs> så behöver vi väl kanske inte göra men vi får se lite realistiskt på det hela. Men uh, det är kanske dags för oss att ta en liten titt på vårt uh, persongalleri här för vi har uh, en hel del personer vi ska gå igenom. Och jag misstänker att vi kommer att avhandla en hel del med av handlingen parallellt med de här. Ja men visst, det är ju mycket av handlingen som är så intim förknippad med vissa av rollfigurerna här så jag tror säkert att vi kommer att behandla det här lite parallellt framöver för det, det låter mest logiskt i mina öron i alla fall. Och vem är bäst att börja med om inte den första Ghostbustern vi ser i hela filmen? Ingen annan än Dr. Peter Venkman. Ja, Venkmenja, denna väldigt speciella vetenskapsman som eh, kanske inte alltid bryr sig om att eh, gå vetenskapligt väga utan inte skyr några medel för att eh, hitta på egna resultat och eh, helt enkelt strunta i precis allt och göra som han vill helt enkelt. För det är så han är, lite av en, en vetenskapsrebell som struntar i alla regler och som inte skyr några medel för att dragga eh, ja, till sig en eh, liten dejt under Forskningen och annat för att ja, få som man vill helt enkelt. Jag vill nog vara så aggressiv att jag säger att han är en pseudo-vetenskapsman. För eh, han har inga problem som helst med att fiffla med resultaten och att eh, bluffa. För det ser vi ju det första vi gör när han dyker upp. För han har ju något sånt här telekinesiskt test som man håller på att bedriva där han visar kort för två studenter och de ska försöka gissa vad som är på kortet. Det var ju som vetenskap man höll på med på 80-talet och verkligen trodde att man skulle kunna djupdyka i hjärnans hemliga potential– Sen dess har det väl inte hänt så mycket på den fronten men det var en populär vetenskap på den tiden åtminstone och det förvånar mig inte alls att de eh, tog med den i Ghostbusters för den passar ju perfekt in i ja, hela mentaliteten kring vad de håller på att forska om och så vidare. Men eh, vi ser ju direkt som sagt att han, han bluffar ju och är mer ute efter att flöta med tjejen och eh, att plåga killen som är där för att göra de här testerna. Jag skulle vilja säga att det är, det är chockerande resultat han uppnår där. Ja, det är väl ordet, eller hur? Och ja, Om jag inte minns helt fel så har jag för mig att det är ett riktigt experiment- som utfördes långt tillbaka i tiden just med det här med, med tankeläsning- och sättet som de genomför experimentet på som är lite chockerande som du säger. Men Venkman, ja han struntar ju- för fullständigt i reglerna här och jag skulle vilja säga att det stort sett är hans skuld att de får sparken från universitetet där de jobbar överhuvudtaget för hans metoder är ju lite det som ligger till grund för det hela tycker jag i alla fall. Jag tror om jag ska kommentera just det där om att han skulle vara orsaken. Jag misstänker att han är en av de största faktorerna. Men samtidigt verkar det som att universitetet värderar ju inte vilken forskning hans kollegor håller på med heller. Så de blev väl sammanbuntade allihopa och det är väl för att det är Peter som protesterar som gör att han hamnar i... Skottgluggen så att säga när universitetet förklarar varför de inte tänker spendera ett öre mer på deras forskning och jag kan ju inte direkt klandra dem för resultaten som de har uppvisat är ju ganska tvivelaktiga än så länge även om eh, de två kollegorna Ray och Egon har eh, en hel del mer substans till vad de håller på med. Ja men samtidigt verkar de ju inte ha uppnått några resultat egentligen som eh, universitetet kan kolla på och i den här ...branschen så är det ju verkligen A och O. Här är det ju publish or perish som gäller. Så jag förstår verkligen att universitetet gav dem sparken för... ...ja, jag hade nog gjort samma sak om jag var i deras skor där. Men eh, vi vet ju, i och med att vi tittar på filmen, att... ...det finns spöken, de är på rätt väg... ...och här kommer universitetet och bara säger... nej ni är ena riktiga bluffmakare. Ut med er! Och i och med att vi har facit i hand så kan vi ju säga nej, nej, nej, ni behöver dem faktiskt för det här är på riktigt. Men naturligtvis så reagerar ju universitetet på helt rätt sätt. Forskare som inte producerar någonting och som när de väl producerar producerar extremt tvivelaktiga resultat och forskarrapporter. De ska ju ut, så är det ju bara. Men det gör ju en bra utgångspunkt för den här historien. Vi får ju följa dem här från mer eller mindre botten där de har fått sparken. Inget annat universitet kommer att vilja ta i dem med tång. Men de kan skaffa fram lite pengar. De kan skaffa en lokal. Och de kan påbörja sin egen verksamhet i den privata sektorn. Och vilken slump att de gör det precis när de här händelserna börjar att eh, trappas upp. Ja, eller hur? För det är ju verkligen ett sammanträffande. Så fort eh, de får sparken så börjar ju den paranormala aktiviteten och skjuta upp i toppen också. Så jag förstår ju verkligen att folk är lite misstänksamma till de här dårarna som springer omkring på New York gator med sina kärnkraftverk på, på ryggen och ska bekämpa spöken och får Folk förstår ju varken bu så Ja, att folk är avvaktande det förstår jag. Och att de kanske misstänker att det är något lut i görningen här. Det, det borde man ju kunna tänka sig också. Så ja, det är ju verkligen ett sammanträffande. Men filmen är ju ganska medveten om att det här är en väldigt udda slump. Varför händer det här precis när ni har dykt upp? Och där är ju faktiskt folk som börjar vilja titta närmare på det här. Nu är det ju en slump. Det är ju inte så att Ghostbusters ligger bakom det som händer. Men det är ju inte konstigt att vissa drar de slutsatserna med tanke på att ja vi hade det ju bra innan, varför händer det här nu? Och med tanke på då att Peter Venkman har en hel del dåligt rykte forskarmässigt så är det ju inte konstigt att man drar vissa negativa slutsatser där. Ja han har ju verkligen inte ett gott rykte och sen så har han ju en tendens att göra sig ovän med precis alla han stöter på så det är ju absolut inte lätt att tycka om honom egentligen. Sen samtidigt är han en så fantastiskt rolig person. Jag menar, jag vet inte om jag hade velat umgås med Kan, men det är roligt att se hur de interagerar med sina kollegor och även vad den som tar till ton med alla som de måste ja, konfrontera. För han är ju inte rädd för någonting- och han har ju alltid ett svar på tal. Och det gör ju att han är väldigt underhållande att se. Särskilt med tanke på att de andra i gänget- är ju de lite mera ja, tillbakadragna nördarna- som är väldigt insnöade på sitt forskningsområde- och kanske inte de som är mest lämpade- att sälja in sig själva och sin produkt. Så de behöver ju Peter Wenkman och hans framfusighet- Sen kan man ju alltid diskutera hur långt han drar det- och vilka resultat som han faktiskt uppnår. Ja då behöver ju faktiskt Venkman i gruppen som det här ansiktet är utåt och det är han ju verkligen för hade han inte varit en ghostbuster så hade han säkerligen stått och sålt begagnade bilar någonstans för det är ju den typen av person som han är egentligen den här lite sliskiga försäljartypen det är väl lite av Peter Venkmans grej det Det är en riktigt bra liknelse för det är exakt vad han är han är den här uh, killen som försöker sälja på dig någonting som kanske inte är fullt så bra eller välbehållet som han får det att låta. Det ligger hela tiden någonting bakom det han säger och man känner det instinktivt. Samtidigt så sugs man upp i den här uh, stört vågen av ord som bara kommer skjutande ut ur munnen på honom. Och det är svårt att stå emot honom och det han säger både för att det är så mycket men också för att han har en kusligt effektiv charm. Ja verkligen han kan ju sannoliken snacka om kul precis vem som helst Man han ger ju aldrig upp heller utan han bara pratar och pratar tills man går med på det han säger så ja det är ju ingen trevlig personlighet på så sätt så man är ju lite glad att han är där på andra sidan av tv-skärmen så att man har lite avstånd till honom och inte påverkas av hans skärm där. Och han är ju den som ofta kommer med de här underfulländiga små kommentarerna. Och det gör ju också att han bär mycket av komiken. Även om de andra naturligtvis också levererar men en helt annan typ av leverering. Peter Wenkman är ju verkligen den som sätter fingret på pulsen och kanske säger det som publiken tänker. Han är ju en direkt länk till publiken på olika sätt och vis. Och Även om jag inte gillar personligheten Peter Venkman som människa så kan jag inte låta bli att tycka om karaktären Peter Venkman. Men det är ju som du säger, jag är ju tacksam att jag har honom på andra sidan av tv-rutan. Ja visst, ja, han har ju skärm Peter Venkman om det är lätt att tycka om honom och mycket av det beror säkert på skådespelaren tror jag för Bill Murray, han gör ju sin grej, precis som han alltid gjorde i de unga åren, han spelar i stort sett samma karaktär hela tiden och det är ju Bill Murray som spelar Bill Murray som spelar en roll i det här fallet är det då Peter Venkman. men ja, det är i stort sett han själv och han har säkert inte mycket manus att följa utan han spinner helt enkelt loss det är inte lönt att, att skriva repliker åt Bill Murray för han hittar på så mycket själv att det är det är bara slöseri med tid så det är bara till att gasa på och se var det leder helt enkelt. Och det gör ju också att hans dialog känns så mycket mer levande än vad många andras gör. För vissa kan man känna levererar en replik, medan Peter Venkman, eller då Bill Murray han säger ord som kommer från honom och det känns så dynamiskt och äkta på något vis. Sen kan det ju alltid vara ett problem när man har en historia man vill berätta och har ett specifikt mål med dialogen och så står skådespelaren och spinner loss lite som han eller hon själv vill. Det är ju naturligtvis en svår balansgång där och jag jag tycker väl inte att jag håller hela vägen alltid ibland blir det lite långsökt vad som sägs och i förhållandet det sägs men ändå jag tycker att livet överväger de små missarna som dyker upp här och där och jag tycker att Bill Murray i den här rollen är något av det mest ikoniska från 80-talet. Ja, absolut. Och mycket beror nog på att det är lite av den här klassiska antihjälten som Peter Venkman trots allt är. Han är ju nästan tvingad in i hjälterollen och gör det väldigt motvilligt och lite sådär. Men det är ju tjusningen med det, för det är inte den här klassiska hjälten som är så väldigt på och ska lösa grejer utan det är en mer nedtonad och motvillig hjälte som bara släpas med in i det här med att rädda världen. Och det tycker jag fungerar jättebra och där fungerar Bill Murray suveränt också. Och det känns som att den här rollen är lite anpassad till hans styrkor känns det som. Att den spelar på det saker som Bill Murray gör bra. Och där måste jag hålla med om att det är en av hans favoritroller för min del. Jag tror att det handlar mycket om att Dan Aykroyd och Harold Ramis hade honom i åtanke ganska tidigt för karaktären. För den är verkligen formstöpt efter Bill Murray. Och det är ju därför som jag kan känna att den synkar bättre med honom därför att det är han, mer eller mindre medans andra roller han har haft, då känns det mer som att han har haft en helt annan karaktär han ska spela. Men Bill Murray spelar Bill Murray som spelar en roll. Men som sagt, är rollen jord för honom- och hans lite udda stil så kommer det ju att funka så mycket bättre. Men det kräver ju en väldigt talang hos manusförfattarna. Och jag misstänker att Dan Aykroyd och Harold Ramis- hade ganska bra peil på Bill Murray när de satt ihop den här filmen. Ja, men egentligen var det ju tänkt att det var John Belushi- som skulle spela rollen som Peter Venkman- men han gick ju hastigt och lustigt bort- och rollen gick då till Bill Murray istället och ja, jag vet inte hur mycket de skrev om rollen inför den nya skådespelaren men jag kan ju bara hålla med Peter Venkman känns ju som klippt och skuren för just Bill Murray och hans skådespelarstil så eh, det är inte för inte att många tycker att det här är en av hans främsta rolltolkningar för den anpassas ju verkligen efter hans styrkor som skådespelare och jag tycker också att det är hans bästa roller som ung. Och vad man än tycker om Peter Venkman eller Bill Murray i sig- så skulle jag ändå vilja påstå att det här- är hans kronjuvel när det kommer till skådespelarprestation. Allting känns riktigt, riktigt bra och det här är Bill Murray i sitt SS så som jag ser det åtminstone. Jag ser honom gärna men jag tror aldrig han kommer att kännas så perfekt i en karaktär som han gör i Peter Venkman. Och mycket av det tror jag beror på just samspelet som man har med de övriga Ghostbusters för de kan verkligen spela på varandra och de tillåter honom verkligen att riffa loss och de kan hänga med i svängarna där också så det tror jag gör mycket på hur man upplever just Peter Venkman där att han får bra kemi med de övriga skådespelarna och ges tillfälle och verkligen ge allt i rollen där. Jo, det verkar som att gänget har en väldigt bra personkemi även bakom kameran. Åtminstone nej, det är det det intrycket jag får när jag sitter och tittar på filmen för det, det känns så genuint och det känns så ärligt att jag har svårt att tro att de kan fejka det. Det kan inte bara vara en skådespelarprestation. Nu kan jag ha helt fel och de kanske är världens ovänner bakom kameran. Vem vet? Men det skulle verkligen förvåna mig om jag hörde det. är ja, riktigt så bra skådespelare tror jag inte att eh, de är så att de kan ge intrycket av att vara så här eh, nära vänner. Så nej, jag tror verkligen att de, de fungerar bra tillsammans, även privat. Och om vi ska ta en lite närmare titt på resten av det här gänget- så har vi ju den väldigt speciella Dr. Raymond Ray Stance. Och han är väl gruppens hjärta, skulle jag vilja säga. Där Peter Wenkman är gruppens cynism- så är det här själen finns på sätt och vis. För han är väldigt glad, har väldigt mycket energi- och är väldigt positivt inställd till allting de stöter på- även när det är ganska så drastiska grejer och situationen är ganska mörk så är det ett barns förundran som vi möter i den här karaktären. Och jag har inte svårt att se honom som en väldigt framstående forskare för de brukar ju vara excentriska på något sätt och att Ray har behållit sinnet känns bara gjutet i rollen. <går> ja, ja, Ray han brinner ju verkligen för det han gör verkar det som. Han är ju verkligen eld för det här med det paranormala och det upptar nästan hela hans liv också så när han verkligen får jobba med det här då, då finns det inget annat och ja han är ju ibernörden på det viset att det är hans kall här i livet och så fort han får hålla på med så, så, så blir han bara så här som ett litet barn som håller på och lekar. Det, det är skärmen med, med Ray så ja, han är ju hjärtat i den här filmen. För det, det är ju hans entusiasm som går igenom och som vi tittare får verkligen knyta an till. Och det är så underhållande att vad som än händer så sitter han och refererar till grejer han har läst att ja det hände i Budapest 1979 i det sammanhanget och det är som bokstaplingen i Tanzania 73 och ja... Det är fantastiskt mycket sånt där och det visar ju på hans entusiasm och att han på något sätt tror att resten av gänget också är lika fascinerad av de här små informationsdumparna som han kastar ur sig i ett skrik av banaglädje. Men de andra verkar lite mer fokuserade på här och nu och det gör ju att det blir en, en fantastisk kontrast mellan dem. Och Peter Venkman är ju inte sen att försöka poppa Ray's ballong när eh, han håller på och är väldigt glad och hoppig. Ja, det är sant. Ja, Venkman kan verkligen ta ner stance på jorden när han behöver det. Och det är ju lite av det härliga, för det blir en sån skön dynamik i gruppen också. Att man har eh, den sarkastiska, lite småbittra Venkman och sedan eh, Ray Stans lite mer barnsliga och betydligt mer positiva inställning. Så det skapar alltså en skön stämning och det skapar också lite, lite spänning i gruppen där och det är bra. Och det är också kul att Ray och Peter är de totala motsatserna i den här filmen. För där Peter är väldigt egocentristisk och gör sin forskning för egen vinnings skull så är ju Ray väldigt öppen för att göra det här bara för att han tycker det är kul och det är roligt att hjälpa andra och så vidare. Så de både kompenserar varandra men där är ju också som sagt var en del gnister som eh, far runt mest från Peters sida. För Ray verkar inte vara jättemedveten om att Peter driver med honom eller eh, är elak. För han är så enormt fokuserad på det som just håller på att hända eller vad de håller på att prata om och så vidare. Att eh, han struntar i allt för jag menar det här är ju så häftigt jag har inte ens när eh, livet står på spel så verkar han bry sig något nämnvärt om det när han eh, är mitt inne i härligheten för han, han brinner ju för det här som sagt och det, ja det är så tufft och just själva dynamiken mellan Peter och Ray är ju det som nästan skapar Ghostbusters i första taget för Ray han är ju den som har själva idén till att starta upp Ghostbusters men det är ju Peter som får honom att ta det sista steget. Och verkligen satsa och belåna precis allt vad han äger och har för att starta upp det här. Så det är de emellan som lite skapar upp grundförutsättningarna för just Ghostbusters. Ja, utan tvivel. Och även om de här två är den så kallade motorn i gruppen, de som faktiskt driver företaget Ghostbusters framåt, så är de ju inte ensamma såklart. Men jag vill säga att jag älskar Dan Aykroyd i den här rollen. Jag är väldigt förtjust i Dan Aykroyd som skådespelare och som komiker. Men det är nog bara för att han har en energi och en passion i sig själv som är väldigt tydlig i allt han gör som man litar på honom och uppskattar det han gör fastän att han kanske precis kommer från att ha gjort en riktig B-film och det syns extra mycket här det här är ett litet skötebarn för Dan Aykroyd. Det här är ett passionsprojekt för honom och det märks i både hans manus men främst i hans prestation för han går ju också väldigt mycket in i karaktären och den känns ju också extremt levande. Ja det gör den verkligen och mycket beror på att eh, Dan Aykroyd skriver om någonting som han, han verkligen brinner för för han är ju väldigt inne på det här med det paranormala eh, vilket ju har fått en helt annan vinkling nu på senare år då han eh, har skrikit ut sina konspirationsteorier om utomjordingar och dylikt och nästan varit den här personen som står på trottoarkanten med dummedagsskylten och så här att eh, det är väl inte riktigt så jag vill minnas Dan Aykroyd utan jag vill ju hellre gå tillbaka och se honom i den här rollen som eh, Ray Stans för det, det är verkligen så Dan Aykroyd är för mig och inte eh, som den här gubben med, med konstiga teorier- och sådär. Så ja, det, det känns ju- som ett passionsprojekt från- den Aykroyds sida här och- ja, det är väl det som gör att han, han- lyser lite extra i den här rollen, tror jag. Det kan jag bara hålla med om. Så- vi lämnar den moderna foljehatsbärande bärande Dan Aykroyd och njuter ut av vad han har åstadkommit. För han var en titan- och jag skulle ändå vilja påstå att han är det idag, men galenskap och genialitet ligger väldigt nära vartannat. Ja, och det här är väl ett lysande exempel på det tycker jag. Vi har ju redan antytt gruppens tredje medlem så det är ju bäst att vi tar upp honom också, nämligen Dr. Egon Spengler. Som är eh, gruppens hjärna får man väl säga. Ja Peter är ju ansiktet utåt och, och Ray han eh, har ju idéerna och lite så. Men eh, när det gäller Egon så, så kan han ju verkligen det tekniska av det hela. Det är han som bygger deras utrustning och sköter om det och får allting att fungera i praktiken. Så ja det är ju... Hans huvuduppgift och det är det han kan. Allt annat är ett mysterium för honom och handskas med människor eller någonting sånt här. Det är lite mer av ett mysterium för honom så han håller sig gärna till hans doningar och mäckar med dem istället. Med det sagt så är han ju inte otrevlig eller ointresserad eller något sådant men det är ganska uppenbart att han har spenderat väldigt mycket tid för sig själv där han har suttit och studerat svampar och sporer och har inte riktigt utvecklat de här sociala egenskaperna samtidigt så glimrar det ju faktiskt till ett par gånger och han har en del väldigt underfundiga kommentarer och liknande runt att umgås med människor men som sagt var oftast är han ju den som står vid sidan om och inte riktigt verkar veta vilket håll han är på väg åt men ge honom en pke-mätare att gå runt och mäta med eller ett par plastbehållare att samla olika prover i och då lever han ju upp Ja, han har ju inte så mycket koll på verkligheten utanför eh, labbet eller eh, där han sitter och jobbar i teknikvärlden då han har eh, sin värld och det där utanför är mer av ett större mysterium för om man vet inte riktigt hur han ska bete sig och eh, ja, jag måste erkänna att Igan eh, är väl min favoritkaraktär i den här filmen för han är så, så torr och tillbaka dragen och allmänt obekväm runt människor och ja, det är riktigt eh, charmigt att se på något vis och speciellt med tanke på skådespelaren för det är så här jag vill minnas just Harold Ramis att jag ser honom nästan lite grann som Egon och ja det är ett likamätstecken de emellan, det är, det är nästan en och samma person för mig. Ja, jag kan bara hålla med dig till punkt och prickar. Alltså det här är gjutet och jag måste nog också erkänna att Igon har en väldigt speciell plats i mitt hjärta i de här filmerna. Jag vill nog också föreställa mig honom som den här väldigt kalkulerande, väldigt intellektuella och väldigt professionella herren för det är ungefär det intrycket jag har fått av honom. Och um, som sagt, jag är stor förtjust i uh, allt som han uh, gör i den här filmen. Och det är bara komiskt guld helt enkelt. Ja, det är alldeles speciellt. Och det är väl just den, den torra humorn som Egon har som uh, gjorde att jag blev så förtjust i den här karaktären. Och uh, det är verkligen en bra prestation av Harold Ramis som uh, annars inte brukar skådespela i filmerna han skriver och regisserar något nämnvärt i alla fall. Så det är ju en lite annorlunda situation han satte sig själv i här och en roll som verkligen passar honom som skådespelare så ja, jag är glad att han tog möjligheten att agera i den här filmen. Men det blev lite ett skötebarn för honom också sedan han involverades i skrivandet. Och det var väl en chans för både honom och Ackroyd att faktiskt skriva karaktärer som de verkligen ville vara och ha kontroll över vad de säger och gör. Och som sagt när man har en sån här chans när man har så här mycket kontroll då tar man nog den och njuter av att man verkligen får spinna loss. Och i det här fallet så blev det ju jutet just därför att det är väldigt starka karaktärer. Det är en fantastiskt underhållande historia och helheten blev väldigt juten. Ja, jag är glad över att Harold Ramis inte hittade någon annan att spela den här rollen så att han själv kände sig manad och axla Egon i Ghostbusters. För eh, det blev ju hur bra som helst det här och... Det går inte att säga någonting annat om Harold Ramis i den rollen. Och gruppen skulle ju aldrig vara komplett om vi inte nämner deras fjärde medlem. Som visserligen inte är forskare och som tas in som anställd istället. Men fortfarande blir en guten del i gruppen. Det vill säga Winston Sedmore. Och här har vi ju um, musklerna och fötterna i gänget. Ja, Winston, han är ju killen som inte är rädd för att hugga tag i där det behövs. Och han är ju arbetarkillen. Han är van att kämpa hårt för, för brödfödan där. Så det är ju en kille som verkligen behövs i Ghostbusters. För det är ju ett skitigt jobb. Och någon måste ju göra grovgörat. Och det blir ju Winston. Och ja, med hans bakgrund så är han ju som klippt och skuren för att vara en Ghostbuster. Och det gör ju honom extremt viktig just därför att vi har tre väldigt boksmarta personer som har gått och levt i en universitetsbubbla i väldigt stora delar av sina liv. Och då behövs någon som balanserar upp dem och säger att Hallå grabbar, så här är det faktiskt ute i verkligheten. Ni vet, det som är utanför universitetet. Och det gör att det blir en... Väldigt fin balans de emellan. Sen är ju inte Winston med i samma utsträckning i de här filmerna så som de andra tre är. Men det han är med det är snyggt gjort och jag gillar verkligen Ernie Hudson i den här rollen. För um, han levererar verkligen den här mannen på gatan som ändå har huvudet på skaft. Och kan komma med de här förtydligande förklaringarna till vad det är de här tre egentligen står och svamlar om. Ja han är ju den där jordnära personen som gänget behöver och han är väldigt bra spelad av Ernie Hudson. Och jag föredrar ju verkligen det här slutgiltiga förslaget till karaktären gentemot det ursprungliga då det egentligen var tänkt att det var Eddie Murphy som skulle spela Winston Sedmore. Men eh, när eh, Eddie Murphy tackade nej så fick rollen skrivas om och skrivas ner för eh, att passa en annan skådespelare och inte få lika mycket plats och det tyckte jag var ett bra drag för vi behöver inte fler eh, diva diva-fasoner från eh, stora stjärnor i den här filmen utan vi behöver en person som Ernie Hudson som är mer som sagt jordnära och som håller lite koll på gänget och håller dem samman och blir liksom ja, lite limmet som håller i gänget där de behöver vara. Sen kan jag ju inte förneka att jag gärna hade sett lite mer av honom under filmens lopp för det känns ändå ganska begränsat och med tanke på att jag verkligen gillar karaktären så är det lite synd att han känns som att han bara dyker upp här och där när han ska vara en gedigen medlem i den här verksamheten. Okej, okay, han är bara anställd. Okej, okay, han gör bara vad han blir tillsagd därför att han vet inte hur de här maskinerna funkar. Han kan inte laga dem eller förbättra dem eller något sådant. Han kan bara använda dem efter de instruktionerna han har fått. Visst, det behöver inte vara ett problem men han kunde ju varit lite mer i bakgrunden och förtydligat saker eller kommit med lite torra kommentarer om att Oh, ni era boksmarta töntar eller något sådant men jag är också tacksam precis som du att inte Eddie Murphy fick den här rollen därför att hur mycket jag än gillar Eddie Murphy så tror jag att han hade kunnat sabba den här filmen för Eddie Murphy när han släpper loss har inga bromsar överhuvudtaget och den här filmen bygger nästan på att de här ska vara väldigt återhållsamma och väldigt eftertänksamma tills vi hamnar i en situation där de verkligen måste... Bli actionhjältar mer eller mindre. Och det ska vara en svår process för dem. För de är nördar, de är inte actionhjältar. Ja, jag vet ju inte hur det var tänkt att Eddie Murphy skulle spela den här rollen. Men eh, ja, att det skulle bli så som Ernie Hudson eh, gjorde den till slut. Det är väl klart att det inte skulle bli. Och det känns nästan som Murphy och Murray skulle gå lite på kollisionskurs med varandra. Om eh, de skulle vara i den här filmen. Så nej, jag är ju som sagt väldigt glad att eh, Ernie Hudson blev den som fick rollen och att den blev lite omarbetad för eh, att eh, Eddie Murphy inte fick den och jag håller absolut med på att det kan absolut ha utökats lite mer och få lite mer Winston Sedmore i Ghostbusters men... Eh, där han är med fungerar han bra och han blir ju lite det själsliga stödet som gänget behöver också. Framförallt mot, mot slutet av filmen då han blir lite mer markant i sin rollfigur. Och om vi ska lämna Ghostbusters-gruppen lite grann så har vi ju faktiskt en väldigt viktig karaktär att ta en titt på. Nämligen deras första riktiga kund- och det är ju under den här korta perioden när de precis har börjat sin Ghostbusters-verksamhet. Och alla tror att det här är något trams, ingenting vi kan ta på allvar. Det tycker ju till och med den här damen när hon eh, kommer hem och ser reklamen om dem på tv. Men eh, sen händer det ju en hel del i stackars Dana Barretts lägenhet som gör att hon behöver söka hjälp och då är det ju tur att hon precis har sett deras reklam på tv. Ja, det är ju ytterligare ett sammanträffande, eller hur? Att hon ser reklamen i samma veva som eh, hon upptäcker att det eh, finns saker i hennes kylskåp som absolut inte borde finnas där. Och eh, hade jag fått se det hon ser så hade jag velat ringa någon illa kvickt också. Så det, det funkar ju bra. Och dessutom så blir ju Dana Barrett, hon blir ju personen som liksom får igång Ghostbusters. Så man kan ju säga att hon är motorn som driver dem framåt för det är ju precis det hon gör att det som Dina Barrett utsätts för det är det som för hela gänget och hela handlingen framåt egentligen. Så jag skulle vilja kalla henne för, för motorn i hela filmen faktiskt. Ja för även om det inte är första gången vi ser något övernaturligt när vi hamnar hemma hos Dina så får vi ju intrycket av att det här är någonting betydligt större än bara ett spökeri. Här är det inte frågan om en ande som lever kvar och är lite bitter över saker och ting utan här är ju betydligt större grejer i görningen. Men när man börjar undersöka saken så är det ju nästan som att ingenting har hänt, det finns inga bevis för det, de får inga utslag på mätarna eller någonting. Men vi som tittare vet ju att nu har någonting börjat hända som är utav, ursäkta ordvalet, episka proportioner. Ja, det är ju inget vanligt spöke direkt som Dina har råkat ut för, och eh, spökjägarnas efterforskningar visar ju att eh, det är någonting speciellt som eh, hon har råkat ut för. Och de kommer ju verkligen någonting riktigt stort på spåret till slut där. Vi skulle nästan kunna säga att det är godumligt stort utan att säga för mycket om saker och ting. Men eh, det är ju väldigt spännande att se hur de försöker forska runt det här och hur de långsamt hittar pusselbitar som skulle kunna förklara varför det här händer, varför just nu och varför här. Samtidigt så får man ju mycket av det här i dialogform och det är kanske inte alltid så spännande. Men... Å andra sidan tycker jag att levereringen och karaktärernas sätt att ta upp det är så äh, gjutet att jag, jag bryr mig inte om att mycket kommer bara genom dialog. Jag blir nyfiken, jag vill veta mer och när saker faktiskt börjar hända visuellt och specialeffektsmässigt så sitter man ju verkligen med ögonen fastbundna vid skärmen- och kan inte vika undan en sekund. Mm. Visst är det så, man får ju väldigt mycket exposition- men jag tycker ändå att den känns väldigt naturlig i Ghostbusters- att eh, man får inte expositionen tryckt ner i halsen på en- utan de sitter ju ner och pratar- precis som man skulle göra i verkliga livet- och lägger fram ritningar och eh, kollar böcker och sådär och får fram den dialogen som ändå känns som en naturlig process där- och för att gå tillbaka till Dina så blir det med henne en exposition där man mer visar än att bara prata om det hela så hon för ju fram handlingen på ett mer handlingskraftigt vis även om Dina som person kanske blir lite mer av en ja vad ska man säga en damsel in distress i det här fallet för hon råkar ju ut för en massa grejer som Ghostbusters sen måste rädda henne för men genom henne så får man expositionen mer på ett eh, mer visande vis istället för dialogen där vilket är skönt men just att hon blir eh, tjejen som man måste rädda är, är kanske lite tråkigt där men vad ska man göra Ja, det kan man väl inte förneka, men samtidigt så är det väldigt annorlunda mot vad normala damsels in distress brukar vara. Och hon är ju inte den enda som hamnar i den situationen, utan vi har ju en annan karaktär som delar hennes öde. Och det gör ju också att jag stör störs inte så mycket av den här. Tvärtom så tycker jag att den är väldigt spännande, väldigt annorlunda och väldigt välgjord. För Sigourney Weaver som spelar Dana Barrett för verkligen visa vilken kompetent skådespelerska hon är. Och eh, vilket spektrum hon kan prestera i bara den här filmen. För vi ser både den normala New York-tjejen i egen lägenhet som är nervös för någonting som händer- vi ser den kompetenta kvinnan som försöker hålla en väldigt kärlekskrank Peter Venkman på så långt avstånd hon bara kan. Och vi ser även vissa effekter som det här spökeriet har på henne senare i historien. Och hon levererar ju gjutet hela vägen. Verkligen. För det är ju så att Dana kan ju stå på sig. Det visar hon ju genom filmens lopp. Hon är inte bara en damsel in distress. Även hon, hon blir det eh, lite mer ju längre filmen går och allt det här händer henne. Men eh, annars så tar hon ju gärna kommandot i den tidigare delen av filmen. Då får man ju se vad, hur hon är som person i normala fall. Hon har en väldigt fin dynamik med Peter Vänkman. De äh, balanserar varandra väldigt snyggt och hon verkar naturligt veta hur man ska hanskas med honom. Och bara det är ju en enorm bedrift om du frågar mig. Ja, <laughs> oh, oh, oh, oh. hon verkar verkligen ha varit ute för sådana här personer tidigare och hon vet hur man ska handskas med såna här slämmiga typer som Peter Vänkmen trots allt är. är ju. Och ja, Venkman verkar ju dras extra mycket till henne just därför att hon, hon kan hugga tillbaka. Han har ju hittat lite av sin jämlike här och just det faktum att Dina alltid har de här svar på tal och kan eh, hugga tillbaka är någonting som eh, jag tror gör att Venkman blir extra attraherad av henne och, och dras till Dina. För det, det är någonting där, de hittar sin kemi och eh, sin egen relation däremellan ganska snabbt. Ja, för han är ju en, en kjoljagare, det är han. Men här har vi en som inte faller omedelbart för hans charm. Och då blir han ju lite extra intresserad och genuint förälskad skulle jag nog också vilja säga. Även om en genuin Peter Venkman-förälskelse är en ganska udda sak jämfört med alla andras förälskelser. Mm, det är nog sant, ja, jag vet inte om jag skulle vilja kalla det för kärlek från Venkmans sida där men det går ju inte att förneka att eh, Venkman och Dina har eh, en bra dynamik sinsemellan och eh, att eh, Bill Murray och Sigourney Weaver också fungerar väldigt bra ihop och eh, får en väldigt bra personkemi mellan sina rollfigurer där och det är helt lysande. Men jag tror att en stor del av vad som gör Dina Barrett så levande- det är att man inte bara ser henne i de här situationerna där hon är utsatt- eller där hon driver den specifika handlingen vidare. Utan vi ser henne ju i små scener där hon bara har sin vardag, så att säga. Hon pratar med sin granne, hon kommer från sitt arbete och pratar med en kollega- och vi ser henne prata med sin mamma i telefon och så vidare- och de här scenerna är ju naturligtvis knutna till saker som händer strax efter, visst. Men vi får ju ändå en smak för att här är en genuin människa som har ett vardagsliv. Hon har en vänskapskrets, hon har ett arbete och eh, hon har ett liv helt enkelt. Mm, det är intressant det där. Får man får ju inte se så mycket av Dana Barrett's liv- som normal person i början där. Men man lyckas ju ändå med att få henne- att känna som en, en riktig människa där. Och med små, små scener- så får man se lite vem hon är. Och det räcker faktiskt för att vi- vi ska lära känna den här rollfiguren och detta tillsammans med, med skådespelarens eh, jordnära prestation där gör att Dina hon blir alltså en, en trovärdig rollfigur och ja det, det är skönt att se och skoj att man med små medel lyckas med så mycket. Men nu när vi har nämnt hennes granne lite flyktigt ska vi inte ta en titt på honom också för här har vi en, en sällsam blomma i trädgården. Ja, måste vi ta upp honom? Ja, vi, vi får väl göra det helt enkelt för att få äh, persongalleriet klart här men ja, jag förmodar i alla fall att det är Louis Tully du pratar om denna... Ättriga lilla spaniel som bor i samma trappuppgång som Dina där. Ja, alltså det är ju en man som har utvecklat en väldig förälskelse i Dina Barrett och så fort hon egentligen passerar i korridoren där i hyreshuset så dyker han ju upp och vill prata med henne och försöka flöta med henne på sitt... Väldigt fyrkantiga och väldigt um, udda sätt om du frågar mig. För um, han verkar inte riktigt veta vad han ska säga och svamla mest runt utan att egentligen veta vad tusan det är som hoppar ut ur munnen på honom. <går> ja, det vet man aldrig vad som kommer ur Louis munder För ja, han verkar säga precis vad han tänker. Och ja det är ju inte alltid så relevant eller intressant för de som han pratar med där. För det, det kan komma precis vad som helst. Och ja, Louis är väl lite som Egon där i det fallet. Att han inte riktigt vet hur han ska bete sig i sociala situationer och ja, det är väl det som är hans grej i den här filmen han är den här socialt inkompetenta personen som kanske tror att han är mer eh, världsvan och intressant än vad han egentligen är skillnaden är väl att Egon söker sig inte ut för att faktiskt vara i sociala situationer medan Louis är väldigt sugen på att faktiskt helt plötsligt ha ett socialt liv och umgås med folk och så vidare men samtidigt så är han lite för mycket av sitt yrke om vi säger så för han är ju en revisor och han är väldigt fokuserad på att göra bra klipp, spara pengar och när han bjuder på fest så bjuder han inte sina vänner utan han bjuder sina kunder för att han ska kunna skriva av festen på sitt företag och det säger ju en hel del om den här lilla ättriga herren. Oj, oh, Jesus, ja. Ja, Louis, han tror ju att han är betydligt mer socialt kompetent än vad han egentligen är. Och han glider ju omkring där på sin fest och berättar för alla hur mycket han har sparat på det och det och allt han har köpt och den, han, den rabatt han har fått där. Och, ja, det är kanske inte riktigt så man beter sig på en revisorsfest, men ja, vad vet jag? Jag har ju inte varit på en sådan, men ja, men jag Ja, jag tror ju inte att alla uppskattar Louiset att vara social men det är någonting som han inte märker för fem öre för eh, han är helt blind för eh, sådana signaler från andra människor för han, han lever ju totalt i sin egen värld där, helt fullständigt. Ja och han vill visa hur engagerad han är vilket vi redan vet med tanke på hur ettrig han är och hur eh, entusiastisk men Samtidigt känner han behovet av att han måste berätta vad han hittar på med och hur han har gjort och så vidare. Det bästa exemplet är när han berättar om hur han skulle titta på en träningsvideo men han körde den på snabb så att det tog 10 minuter istället för 20. Och oj vilken bra träning jag fick. <här> uh, yes, yes. Ja, varför gör inte alla så egentligen? Det verkar vara en suverän träningsform både snabbt och intensivt där och... Ja, om man tänker efter så är det lite så Louis Tully är också. Både snabb och intensiv. En riktigt uppspedad rollfigur som ja, han bara kör på för fullt alltså. Och Rick Moranis, han överspelar ju så det står härliga till i den här rollen. Och eh, han lägger ju inga band på sig själv överhuvudtaget utan det är bara gasen i botten som lägger där och det blir... Alldeles för mycket för min del måste jag säga. för ja, Jag har ju verkligen en tendens att grabba tag i fjärrkontrollen och trycka på snabbspolningsknappen när eh, Louis Tully är med i bild. För, eh, jag orkar inte med honom till slut. Det, det blir bara för mycket för mig. Jag kan ju erkänna att jag är väldigt förtjust i Rick Moranis och tycker att han har gjort många ikoniska och väldigt roliga roller. Jag tycker väldigt mycket om honom som ähm, Dark Helmet i Spaceballs till exempel. Men det är ju som du säger här att han, han tar ju i Alldeles för hårt. Det hade nästan varit roligare om de hade kört med på stereotypen att revisorer är lite stela och tråkiga och gjort honom lite mer lågmäld. Han kunde fortfarande ha jagat efter Dina, men att det med var en liten tråkig gubbe som kom där och liksom ja vet du vilka fantastiska klipp som, som jag har gjort. Ja, vi, vi bryr oss inte. Men då hade det kanske blivit underhållande på ett annat sätt. För nu är det verkligen gasen i botten. Nu kör vi verkligen i 180. Och det blir ju, som du antyder, väldigt tröttsamt och... Man sitter nästan och tänker på annat istället för att titta på filmen. Och då har ju filmen misslyckats för även om inte illusionen bryts så har de blivit så påfrestande att man inte vill fördjupa sig i den. Sen har ju Louis Tully en del scener där han är nyckelperson för vad som kommer att hända både här och där. Och det är ju kul och det sköter han ju också hyfsat... Men det är ju också väldigt överspelat så jag hade gärna sett att de hade dragit åt hans fria tyglar lite grann och dragit ner honom på jorden så att det inte var fullt så här påfrestande. Ja visserligen förstår jag varför gick den här vägen med Tully för det finns ju redan ett par ordentliga torrbollar i Ghostbusters men det hade ju absolut inte behövt gå så långt med rollfiguren som det faktiskt gjorde. Det, det vill ju få in en annan sorts humor också för att öka dynamiken i gänget och få lite knasigare scener där också och också. Ja, till viss del funkar det väl för det finns ett par positiva saker med Tully och jag är speciellt förtjust i Rick Moranis minspel i vissa scener då han har väldigt roliga saker för sig men annars går ju Moranis överspel alldeles för långt här och Ja, det blir bara tröttsamt i längden och man orkar inte mer. En karaktär vi behöver ta upp i förbifarten därför att hon är där och hon blir ju en del av Ghostbusters-gänget mer eller mindre. Det är ju Janine Melnitz som är deras sekreterare. För hon är ju den som svarar i telefonen och sköter en hel del av arbetet på den här brandstationen de bygger om till sitt högkvarter. Och hon dyker ju upp här och där och hon har en del att säga även om jag tycker att hon är lite för grå för min smak i den här rollen. Jag hade gärna sett henne lite färggladare men tycker samtidigt att Annie Potts som spelar genin gör en lysande insats för vad den är. Ja, det finns ju inte mycket som Annie Potts har att leka med här. Men det hon gör, gör hon fullgott tycker jag, absolut. Janine är väl lite av den gråtrista och Egentligen inte så mycket mer än så och hon tar ju heller inte upp så mycket plats i filmen så Janine får ju därför inte så mycket av en egen personlighet också och visst hade man kunnat utveckla henne betydligt mer i filmen men eftersom det finns så många andra rollfigurer som ska utvecklas så... Ja, jag tror jag nog inte att det fanns riktig plats för en mer Janine i filmen kanske. Att eh, hon får bli lite av eh, den stereotypa karaktären här och eh, jag har inte så mycket mer än så. Ja, de har ju en liten parallellhandling där hon är väldigt förälskad i Igon Och att hon försöker få honom att bli intresserad med lite diskret småflört. Men i och med att Igon är ganska så... Ja dålig på det här med sociala kontakter och signaler och så vidare så är det ju lite som att kasta slingkyssar på en vägg. Den, den kommer inte att reagera särskilt mycket på det men det är ändå ganska kul att se för um, det gör ju att det blir lite dynamik de två emellan även om han inte verkar veta särskilt mycket om vad som händer. Tyvärr så rinner det ju ut i sanden, det blir ju inte någonting mer än att ja, det här är någonting som händer under den här tiden. Men ja, för vad det är så är det underhållande och det kommer ju en del roliga repliker från henne, det gör det ju. Och hon levererar dem ju riktigt snyggt. Men hon är ju ganska reducerad, hon dyker upp i ett väldigt fåtal tillfällen, men... Hon funkar och det känns bra och hon är ju helt klart en ikonisk del av Ghostbusters. Mm, absolut och om jag förstår saken rätt så tog ju Janine steget över till den tecknade serien också och eh, rollfiguren fick ta mer plats där vilket eh, är ju ett testament på att hon blev en populär figur i filmen där så eh, det var ju skoja att hon fick utvecklas lite mer i, i tv-serien där. Ja, karaktären får ju betydligt mer karaktär i den tecknade serien. Det gör hon ju och blir en mer aktiv figur. Sen är hon ju huvudsakligen deras sekreterare, det är ju hennes jobb. Men äh, som sagt var lite mer kött på benen och det var ju bara välkommet. Ja då är det ju folk som har tyckt om Janine tillräckligt för att ge henne lite mer plats där och ja det var ju som du säger riktigt välkommet och det behövs ju en extra tjej i Ghostbusters också så ja det tyckte jag var bra. Och vi kan ju inte låta bli att nämna en, en viss liten obehaglig typ som ställer till en hel del bekymmer för Ghostbusters. Främst Peter Venkman, men det är väl inte särskilt konstigt. Ja, våra spökjägare får ju lite byråkratiska problem också med tiden där- när stadens miljö- och hälsaavdelning vill veta lite mer om vad som för sig går i deras företag. där. Och det är ju hemligheter som Enter Ghostbusters är särskilt sugna på att dela ut- nu eh, hade det väl kanske inte varit så farligt att visa runt den här eh, Walter Peck som han heter och ge honom en guidad tur till vad det är de håller på med egentligen men eh, nu blir ju Peter Venkman lite sugen på att eh, leva rövare med den här killen som ganska uppenbart är en tråkig slipsnisse och han älskar ju att driva med tråkiga slipsnissar. Tyvärr visar det ju sig att den här tråkiga slipsnissen har också lite tänder och eh, ordnar ju fram en hel del pappersarbete som kommer innebära ganska radikala problem för våra kära spökjägare. Men eh, det är ju inte det som är fascinerande utan jag skulle vilja säga att det är personligheten här som gör att man minns Walter Peck och vilket litet rövhål man kan tycka att han är Åh mm. oh, ja, han är ju en paragrafryttare med ett extremt maktbegär som använder sin maktposition för att hävda sig själv hela tiden och ja, sådana personer är det säkert många som har träffat och kan känna igen sig i sina möten med den här typen av människor och ja, det, det är väl egentligen ingen som är så förtjusta i personer som just Walter Peck här. Nej, och han har ju ett extremt mindervärdeskomplex också för det kräver ju inte särskilt många eller elaka kommentarer från Peter Wenkman för att han ska bli riktigt frustrerad, irriterad och höja rösten. Han har väldigt kort stubbin också så det är ju inga bra kombinationer överhuvudtaget. Men eh, det är väldigt roligt att se de här två drabbas samman och eh, hur otroligt frustrerad Walter Peck faktiskt blir. Och hur äggad som Peter Venkman verkar bli utav det här för han, han kan ju inte låta bli att fortsätta att trissa upp situationen. Till och med när de är i en ganska prekär situation där hela deras framtid kanske kommer att avgöras om de åker i fängelse eller något annat. Så kan han ju inte låta bli att fortsätta att häckla den här stackars byråkraten. Och hur illa jag än tycker om den här karaktären rent tekniskt så kan jag inte låta bli att få en liten, sympatisk känsla till honom när han äh, försöker att göra det som tekniskt sett är rätt, men äh, vi vet ju att han handlar fel i filmen. Ja, han gör ju i stort sett bara sitt jobb där, men äh, ja, han låter sig ju lockas in i den här konflikten av Peter Venkman och det hela ja, det urartar ju till en snoppmätartävling där dessa båda egon drabbar samman där, men ja Jag tycker William Atherton som spelar Walter Peck gör denna byråkrat riktigt väl och man tycker verkligen om att hata Peck. Det är en intensitet i Athertons agerande som gör sig så bra som den mänskliga antagonisten här i filmen. Sen är det en del överskådespeleri här också men man kan ursäkta det i och med att det ska vara väldiga känsloyttringar som kommer i samband med de här väldigt udda levereringarna utav replikerna. Men som sagt, var jag tycker om den här karaktären bara för att jag tycker om att tycka illa om den. Och um, William Atherton gör ett kanonjobb, det gör han. Mm, verkligen och ja, inför den här inspelningen läste jag lite på IMDB att eh, William Atherton hade hört av sig till regissören Ivan Reitman och eh, förklarat att han i stort sett inte kan vistas ute bland folk längre för alla är på honom och behandlar honom som om han vore Walter Peck och kastar honom gliringar och är väldigt negativt inställda till honom och till och med råkat ut för slagsmål och grejer bara för att han har spelat den här rollfiguren i Ghostbusters. Så att folk sätter likamhetstecken mellan skådespelare och rollfigur, det säger väl en del att man har lyckats få fram någonting speciellt där, men det är ju synd att en skådespelare ska behöva lida för en roll som han har spelat. Naturligtvis får en skådespelare leva med att om de har gjort en väldigt ikonisk roll så kommer de att bli smått förknippad med den där rollen men oftast så kan ju ähm, folk se skillnad på rollfigur och skådespelare och det blir mer skämtsamma gliringar och liknande men det finns ju situationer där folk verkligen har tagit en skådespelarprestation som verklighet. Och att skådespelaren verkligen är det här assholeet som de har sett på film eller tv eller vad det nu kan vara. Och på sätt och vis är det ju en liten bekräftelse på vilken fantastisk skådespelarprestation det faktiskt har varit- Samtidigt så måste det ju vara väldigt frustrerande att inte bli igenkänd som sig själv utan som ett rövhål man har spelat i en film. Men ja, tyvärr, det är väl så med vissa människor att de kan inte se skillnad på det som de får som underhållning och en människa i verkligheten. Ja, det är ledsamt att höra när sådant händer, men ja sånt är livet tydligen, men eh, William Atherton kan väl ändå ta det här som en, en fjärder i hatten att han har blivit så förknippad med sin rollfigur, då har han verkligen gått inför den och skapat någonting som folk verkligen har eh, reagerat på och tagit till sig, så det kan man ju ändå vända till något lite positivt i alla fall, och ja, som du säger, även om man eh, spelar över lite grann i emellanåt och går över gränsen där, så och tycker ändå att det är en solid prestation. Och eh, den här rollen den uppfyller verkligen sitt syfte i Ghostbusters. Men nu tar vi och lämnar våra skådespelare och rollfigurer. För nu är det dags för vad jag tycker är den största festen i den här filmen. Och det är alla de visuella effekterna vi faktiskt får se. För eh, jag måste säga att jag tycker den här filmen har åldrats- förhållandevis väl. Det märks vilken kompetens det har varit till att producera alla de här specialeffekterna. Visst, vissa av dem har daterats, så är det. Och visst, vissa av dem har gjorts bättre senare. Men med tanke på att det här var någonting helt nytt om man hade en aning om hur det faktiskt skulle bli som färdig produkt så tycker jag att man har lagt ner enormt mycket passion och enormt mycket kärlek i arbetet och det lyser fortfarande igenom här. Mm, ja, om vi pratar specialeffekter lite så ser ju spökerierna väldigt bra ut överlag. Eh, filmen har ju några år på nacken och vissa av effekterna kanske inte ser så väldigt bra ut med dagens ögon och ser väldigt konstgjorda ut kanske. Men eh, de mer spöklika gestalterna, det är ju mycket, mycket bra gjorda och det här svävande, lite genomskinliga vålnaderna, det, det håller än idag och visar på vilka extremer. En duktiga hantverkare som har varit involverade med specialeffekterna i Ghostbusters. För ja, det är, det är toppklass på dem alltså. Jag kan ju hålla med om att bland annat hundarna, utan att eh, säga för mycket eftersom de har med eh, slutkonfrontationen att göra. De kan se väldigt fejkade ut, särskilt när de är på språng. Det finns bland annat en scen där en av dem kommer utspringande ur Dana Barretts eh, hyreshus- och det ser inte överdrivet övertygande ut, det är, det är någonting fel med kontraster och bilddjup och liknande. Men i alla närbilder på dem är de samtidigt enormt snyggt gjorda och verkligen ett bevis på hur bra praktiska effekter har varit och hur mycket hantverksskicklighet det faktiskt finns i den här branschen. Jag kan hålla med om att hundarna faktiskt inte är någon riktig höjdare här i filmen och det ser allmänt konstigt ut när de är ute och springer men jag måste ju ändå säga att designen på dem är det absolut inget fel på. Det är ju skräckinjagande bästar som ser riktigt imponerande ut när det står stilla i alla fall. Annars så havererade det lite grann med, med genomförandet där. Men överlag så kan jag bara applådera hur det har formgett alla spökena här i Ghostbusters. Och eh, även om jag kanske mer föredrar det mer mänskliga spökena så har jag väl heller inget emot spöket som ska komma och bli maskotten för filmen här och... Ja då pratar jag ju naturligtvis om den, den lilla gröna slämbålen Slimer som jag ändå tycker håller förhållandevis bra än idag i genomförandet där. Att han är ju inte riktigt någon mänsklig gestalt så det kan kännas lite malplacerat ibland att ha med den här lite mer tecknade figuren i... ...i Ghostbusters, men nej, det, det är ändå inget som sticker i ögonen där. Och ja, som sagt, överlag så är det riktigt fantasiägande och eh, välgjorda kreationer som presenteras här i filmen. Jag har ju faktiskt två favoritspökscener i den här filmen där jag tycker att det är som absolut bäst. Och en av dem har faktiskt med slime att göra- men det är inte när de jagar honom på det här hotellet där han huserar och fullständigt saboterar precis allting. Sen kommer ju Ghostbusters och hjälper till att ställa till en hel del oreda men det är en helt annan historia. För även om man ser läcker ut där så kan jag ändå tycka att han är lite primitivare jämfört med scenen jag tänker på. Och det är när man ser en sån här korvförsäljare som står på gatan och... Ja, vi kan väl säga att det spökar loss riktigt ordentligt och helt plötsligt så kommer Slimers huvud upp ur den här kavvagnen med munnen full med kavar där han håller på att tugga för nöjt. Och det tycker jag ser så fruktansvärt läckert ut det är den karaktären verkligen i ett nötskal ja det är sant Du märks att Slimer han är en riktig New York bo som kräver en korv ibland när han är ute på stan där men ja jag håller med den scenen är lite bättre genomförd än den stora scenen där han fångas in Eh, och det är inte riktigt så lika övertydligt att eh, det är fråga om specialeffekter där, utan han smälter bättre in i miljön. Så ja, jag håller med. Det är eh, riktigt skön scen med alla sådana slimer där. Jag har dessutom hört ett rykte. Hur sant det här är, det får man väl ta med enorma nypor salt. Men John Belushi som skulle vara med i originalversionen av Ghostbusters som senare blev omarbetad till den här... Han gick ju tyvärr och dog. Och det är många som har sagt att det är en liten tribut till honom. Att det skulle vara John Beluchis spöke som är Slimer. Och jag vet inte om det är så mycket en tribut. Eller om det är ett hån eller vad det är. Men jag kan ju inte låta bli att tycka att det är extremt underhållande att höra. Ja, är det fel av mig om jag påstår att jag ser lite av John Beluchis i just Slimer där? För... Eh... Ja, jag vet inte. Det, det är kanske någonting i just leendet där som gör att jag kan dra likhetstecken mellan Slimer och John Belushi, jag vet inte. Men ja det skulle inte förvåna mig om de har lagt in det som en liten hommage till stackars John Belushi som dog så tragiskt innan han fick möjligheten att göra den här filmen. Så ja, det är en skoj detalj. Den andra spökscenen som jag också tycker är sanslöst snygg och på sätt och vis fångar in allt vad Ghostbusters är. Det är en väldigt tidig sådan för det är på biblioteket. Och nu gillar jag inledningen där man ser hur böcker flyger runt och hur eh, olika kort i de här kartoteken flyger iväg och så vidare. Men det är när spöket faktiskt dyker upp, när Ghostbusters innan de egentligen har blivit Ghostbusters, kommer runt hörnet och ser den här damen som står och läser en bok. Och hon är genomskinlig, benen saknas och hon verkar hänga där helt fridfullt. Och när de söker kontakt med henne så hyschar hon dem för Ja, ni vet väl att det här är ett bibliotek, här kan ni inte hålla på att snacka en massa och så vidare. Och när de sen försöker konfrontera henne så morfar hon ju till en ja ganska så bizarr gestalt som skrämmer skiten ur dem. Och det är också grymt snyggt gjort. Jag gillar verkligen det där. Och visst, det är överdrivet. Och visst, det är lite dock där. Men det är ändå tillräckligt givande för att jag ska tycka att det är verkligen en av de snyggaste scenerna. Mm, ja, absolut. Ja, bibliotekscenen är definitivt min favoritscen i hela filmen där och ja, det var här som jag fick mig en ordentlig skrämselchock när jag som liten såg den här filmen för första gången. Hela scenen fungerar ypperligt alltså och spöket det är så underbart bra genomfört här och ja, förvandlingen av spöket tycker jag inte heller sticker i ögonen men jag tycker det är effektivt och, och bra genomfört där faktiskt så ja det är det här som är Ghostbusters för mig för just den här scenen det har det som jag saknar i resten av filmen för det har lyckats hitta en sån skön stämning just här spänningen är så intensiv och just spänning ja det är någonting som jag gärna vill ha när jag, när jag tittar på spökfilmer. Och jag tycker också att humorn fungerar så bra i just bibliotekscenen när den kommer i kontrast till det allvarligt laddade som annars finns just där. Och ja, det är någonting som jag gärna hade sett mer av i Ghostbusters för åh så bra det fungerar just här. Ja, de försöker väl återskapa det lite grann i den här hotellsekvensen där de är och jagar Slimer. Men de når inte riktigt samma nivå därför att... Ja, till att börja med försöker de vara mer professionella när de är där som Ghostbusters. Och när de har sin spökjägarutrustning. Och det blir inte lika krypande för vi ser Slimer ganska snart- och vi ser vad han är kapabel till och vad han är intresserad av och så vidare. När vi är i biblioteket så är allt ett mysterium i princip fram till de ser spöket. Och därefter händer saker ganska snabbt. Så um, jag förstår vad du menar. Där är någonting väldigt speciellt precis där i början. Som resten av filmen kunde ha mått bra av att ha. Samtidigt tycker jag att de ändå har en bra balans i hela filmen. Men det är klart att det hade varit kul att se en spökjägarfilm där de höll det på den här nästan eh, amatörnivån hela tiden. Det är de här tre forskarna. De vet inte riktigt vad de håller på med. Och de försöker göra lite andeutdrivning på olika sätt och vis. Kanske en kul spin film att göra om det är kompetenta personer som gör den för... Eh, det kommer att krävas genier för att komma i närheten av vad det här gänget har åstadkommit. Ja, men då tycker jag att vi sätter oss ner och skriver ihop ett manus, då gör det. <laughs> du tycker det, va? Ja, men visst, eller hur? Men som sagt, spökena här är riktigt läckra och det är riktigt snyggt och de har fått till det genomskinliga och de har lekt med designen och de har skapat saker som är väldigt passande för filmen och som också har hjälpt till att spinna loss den grafiska stilen som man sen har i den tecknade serien med monster som ser udda ut, kanske lite för udda ut i tv-serien, det, det får vara en personlig smak där men jag tycker det funkar så bra här och jag njuter verkligen av att se det sen blir hundarna lite en fråga om tyck och smak jag tycker att det funkar i handlingen men som sagt var, där har de de största bristerna och det är inte alla scener de är med i som funkar men för innehållets skull, för det som händer skull och för stämningens skull är jag ändå beredd att förbise där specialeffekterna inte riktigt lever upp till vad de ska leverera. Jag tycker att det, det är ljutet och det är praktiska effekter när de är som bäst. Ja, för att vara 1984 är ju det här riktigt, riktigt bra gjort. Och det här gänget har ju kommit fram med effekter som har efterliknats långt efter Ghostbusters- så de har verkligen gått i bräschen för det här med specialeffekter och gjort någonting riktigt riktigt bra som, som på det stora hela är helt suveränt egentligen så ja man kan ju bara ge en stor eloge åt effektsteamet här för de har ju verkligen kämpat rejält för att ge liv åt det här övernaturliga som finns i filmen och ja det är faktiskt riktigt strålande här. Jag tror det är de legendariska Industrial Light and Magic som ligger bakom de flesta specialeffekterna här. Och effekterna tar ju även steg uppåt senare, men det är en diskussion vi ska ha om en stund istället. Men om man ska se till resten av det visuella i Ghostbusters så måste jag säga att det överlag är en väldigt snygg film. Man har ju valt väldigt speciella och intressanta kameravinklar och man har ju hittat otroligt passande och väldigt newyorkiga miljöer att spela in på så det råder ju inget tvivel om var man är någonstans. Det är inte så att du blir förvirrad någonstans mitt i filmen och undrar var är de någonstans egentligen utan det är verkligen övertydligt på. Ett ganska positivt sätt måste jag säga. Oh, ja, ja, det kan ju ingen missta sig var man befinner sig i den här filmen. För ja, man har ju verkligen lyckats fånga New York här. Och ja, åtminstone den här gråa, lite dystrare versionen av New York som det var lite grann då på den tiden. För New York hade ju dåligt rykte om sig och problem med kriminalitet och annat. Så eh, det skildrar ju den verkligheten lite grann där så... Själva fotot tycker jag är nästan lite minimalistiskt. Och lite som John Carpenter, som vi pratade om för ett par veckor sen här: att han satte ju bara upp kameran för att. Berätta sin historia så effektivt som möjligt och inte ha massa krusiduller runt omkring sig. Och lite så fungerar fotot här också tycker jag. Men sedan har det kanske inte lyckats hålla den tonen rakt igenom utan gör det John Carpenter inte gjorde utan fyllde ut bilden med, med lite mer onödigt. Men eh, fotot har ju ändå lite av en, en dokumentär känsla här tycker jag. Och det tycker jag också fungerar hyfsat. Och blir liksom den verklighetstrogna bakgrunden för det övernaturliga. Som eh, skapar en bra kontrast till varandra. Och ja det, det grundar också upplevelsen i någonting som man känner igen. Och ja, även om det är lite... Väl tråkigt foto på sina delar där så, så fungerar ju själva upplägget för filmen i alla fall så det måste man ju ge filmen lite kred för tycker jag. Jag skulle vilja påstå att det går ganska bra hand i hand med att man försöker att göra det här så vetenskapligt som möjligt. Det är inte så att de bara hasplar ur sig en massa utan de försöker ju jorda det i någon form av vetenskap som åtminstone i den här parallella världen är äkta. Och i och med att man använder sig av vetenskapliga metoder så känns ju det här dokumentära filmandet som du kallade det ganska så naturligt. Jag menar, det är vetenskapsmän som håller på att utforska det paranormala och samtidigt då jagar spöken för att låsa in dem i en förvaringskammare. Och det synkar bra med att det inte är alldeles för extrema kameravinklar och liknande. Åtminstone i mitt tycke. Så jag tycker nog att det fotografiska här är lite bättre än vad du gör. Men samtidigt, det finns utrymme för förbättring. Det gör det verkligen. Och det kanske är lite för simplistiskt för sin egen skull ibland. Särskilt när det då försöker att göra det lite extremare just därför att de vill visa någonting som är väldigt stort eller farligt eller liknande. Och då skär det sig. Det gör det ju. Perfekt, verkligen inte. Tillfredsställande. Absolut. Mm, ja, det, jag, jag tycker inte att de är så konsekventa med, med hur de filmar Ghostbusters här, men ja, jag har viss förståelse för eh, hur de kanske tänkte här och ja, det, det fungerar i alla fall och... Det är väl ett godtagbart foto här. Det är ju eh, inget extremt vackert och bedårande här. Men eh, jag som sagt, det fungerar till vad det gör det till helt enkelt. Men med det sagt, det är kanske dags för oss att um, snabbt och enkelt summera våra tankar om Ghostbusters och se hur vi känner för den här um, första delen i filmserien. Ja, det tycker jag är på sin plats nu och eh, om man frågar mig så är Ghostbusters lite av ett barn av sin tid och håller inte lika väl idag som den gjorde när jag var liten men eh, då tittar jag ju verkligen sönder mitt exemplar av Ghostbusters. Jag tycker inte att det här är en dålig film, för det finns ju fortfarande en hel del att njuta av när man som vuxen sätter sig ner för att kolla på de här spökjägarna. Och överlag tycker jag att produktionen pendlar mellan ja, lite mer mediokert och lite bättre, med ett extra plus i kanten för specialeffekterna som är riktigt övertygande, både stora hela i alla fall. Handlingen fungerar tycker jag och man får väl vad man förväntar sig av den här typen av film men däremot kunde man ju ha polerat betydligt mer på stämningen i Ghostbusters för att stärka både spökerierna och humorn i filmen. Skådespeleriet det är ju helt okej okay, och huvudpersonerna i alla fall de verkar vara helt skräddarsydda för att passa skådespelarnas styrkor. Så eh, på det stora hela är Ghostbusters en godkänd film som ger en stund slätt sin underhållning men eh, för min del tror jag det är dags att förpassa den här filmen till barndomens Norska där den kan få vila i frid förhoppningsvis om den nu inte får för sig och hemsöka mig om nätterna. För mig är det ju en eh, riktig symbol för 80-talet och 80-talskomedier. Det finns mycket gott att hämta här och jag tycker fortfarande att det är väldigt roligt att återbesöka både filmen och det New York som finns i filmen. Och jag tycker att karaktärerna är väldigt underhållande att få stifta bekantskap med igen. Och visst, jag har ju också de rosa glasögonen på mig. Och visst, jag ser den ju också genom det här filtret som jag har skapat mig sedan barndomen. Det här är inte en perfekt film. Det är den verkligen inte. Den har en del hål här och där. Den har en del skakigheter när det kommer till manuset. Så är det bara tyvärr. Men trots det så tycker jag att den fortfarande är väldigt sevärd. När jag satte i den för att titta på den inför det här avsnittet så var det en väldigt tillfredsställande stund i soffan. Och jag hade jätteroligt när jag satt och tittade på den här. Jag tycker att karaktärerna är kanon. Jag tycker att prestationerna är jättebra för vad det är. Och jag gillar verkligen handlingen, det gör jag. Och effekterna är ju riktigt snygga för att vara från 1984 och många av dem håller än idag när det ändå har digitala effekter att konkurrera med. Jag tycker det här är en film som helt klart måste ses och den tåls faktiskt att återbesöka lite då och då. Men den behöver ett par års dvala innan man tar sig an den igen för... Det är väldigt lätt att haka upp sig på de där små uh, obearbetade detaljerna som ligger och skaver lite obehagligt och kanske svärtar ner filmupplevelsen lite grann. Men uh, på det hela taget som sagt, en uh, rolig film att se och uh, jag återbesöker den här gärna i framtiden. Ja, det var också mycket bra sagt. Men med det orden kanske det är dags att vi vänder blickarna mot nästa film här nu och se hur väl uppföljaren står sig till originalfilmen. Ja, och någonting som vi måste notera är ju att när Ghostbusters 2 kom in i produktion så hade ju den tecknade serien varit på tv ett par år- och hade ju börjat att färga franchisen med sina små bidrag till hur saker ser ut och hur allting fungerar och hur karaktärer interagerar med varandra och så vidare. Och det kommer ju också att reflekteras in lite i uppföljaren där man kan se vissa visuella skillnader på hur saker tolkas och hur karaktärer är och så vidare. Och ska jag vara helt ärlig så tycker inte jag det är ett större problem just därför att det gör ju att de här existerar lite i samma universum. Men jag vet ju att den här filmen har skapat en del splittring mellan fans därför att vissa älskar den, andra hatar den... Och um, det ska ju bli intressant att se var vi båda står i den frågan. Mm, jag tror jag måste börja med att säga att man märker att filmmakarna har sneglat på den tecknade serien när det tagit sig an Ghostbusters 2. För eh, man upptäcker ganska snabbt att den här filmen är betydligt mer lagd för att passa den yngre publiken som tittar på tv-serien. Man har plockat bort mycket av den vuxen humor och skrämselfaktorn som fanns i den första Ghostbusters-filmen och ja, det märks att det är en film som ska passa en bredare publik så ja, vi får se vad vi kommer att tycka om den här uppföljaren nu. Men eh, vi får väl börja från början och ta en titt på eh, vad handlar egentligen Ghostbusters 2 om? Jo, så här är det. De fem åren efter händelserna i Ghostbusters har inte varit det bästa för de tappta spökjägarna. Ghostbusters genomgick en smärtsam rättsprocess där våra hjältar fanns skyldiga till all skadegörelse i samband med att de försökte rädda New York från den första filmens paranormala invasion. Det är nu förbjudna att bedriva sin verksamhet och Ghostbusters är reducerade till att göra framträdanden på barnkalas. När Peters gamla flamma Dana Barrett återigen börjar uppleva paranormala fenomen hör hon direkt av sig till hennes vänner i Ghostbusters. Det verkar som om något är ute efter hennes son Oskar och detta något verkar vara en stor massa av levande rosa slem. Dina är också orolig för att det är något onaturligt som pågår på hennes jobb där hon ständigt känner sig iakttagen. Det är dock inte hennes konstrestaureringskollegor som kastar lustfulla blickar på henne utan konstverken själva och åtminstone en tavla som verkar följa varje steg som hon tar. Vi måste ju påpeka här att en hel del av det som händer i Ghostbusters 2 är ju mer eller mindre en upprepning av det som händer i Ghostbusters 1. En del lite cyniska kritiker har ju sagt att eh, man har bara tagit det gamla manuset och ändrat om lite här och där för att det ska passa till den nya filmen och Fullt så mycket tycker jag inte att det är en ren kopia men där är ju vissa element som är mer eller mindre detsamma till att börja med att vi har samma kvinna som råkar ut för ett paranormalt fenomen som är det fenomenet som kan komma att eh, sänka hela New York och kanske hela världen in i ett evigt mörker och så vidare. Man kan ju ställa sig frågan hur mycket skit kan drabba en och samma person? <laughs> ja, det kan man verkligen fråga sig, eller hur? För eh, av någon anledning verkade övernaturliga förfölja Dana Barrett. Och eh, helt plötsligt är hon i samma situation igen. Så jag håller med om att man har återanvänt den första filmens huvudhandling här. Och eh, det kan man ju klaga på om man vill. Och jag hade nog hellre sett lite mer nytänkande i Ghostbusters 2. Men eh, däremot tycker jag att just början av tvåan gör någonting riktigt roligt. Och det är att det skapar realistiska konsekvenser av actionfilmers förstörelse. När dammet eh, har lagt sig efter slutstriden i Ghostbusters 1 ställde staden sig helt enkelt bara frågan, vem ska betala för det här? Och eh, det tycker jag är en lysande väg att komma in i uppföljaren. Just att det är hjältarna i filmen som har fått skulden för den massiva skadegörelsen som du åtminstone indirekt har orsakat i, i första filmen. Där. Och jag tycker det är en perfekt lösning på att faktiskt få dem att kunna bli hjältar igen. För... Vi har sluppit att se alla de här byråkratiska processerna och alla rättsprocesser och allting. Vi får bara veta att de fick skulden för allt som hände. Ingen annan verkade vilja röra det med tång. Och det har ju också gjort att de har hamnat mer eller mindre på botten. Och på botten så finns det ju bara en väg att gå och det är uppåt. Så vi får ju genom hela filmen se hur de reser sig från att vara spillror av sina forna jag till att åter bli Ghostbusters och återigen ska rädda den här staden och alla dess medborgare från den här hotande onskan som kan ställa till med en hel del bekymmer. Och jag skulle faktiskt vilja påstå redan här att de hade kunnat göra en liten, liten, liten ändring i manuset som hade gjort att vi hade förstått varför Dana Barrett är i fokus igen. Och det är den lilla blygsamma ändringen att i och med att hon var så förknippad med det som hände i Ghostbusters 1 så måste hon ha utsats för en hel del, ja, paranormal strålning eller vad man nu vill kalla det och det har jag ju svårt att tro att det skulle lämna en så att säga så alltså man måste ju bli permanent märkt av det på ett eller annat sätt och att det är därför som hon och hennes barn som då uppenbart måste ha ärvt lite av den här kraften, energin eller strålningen eller vad man nu vill kalla det och därför är mer mottagbar eller användbar för den här ondskan som håller på att krypa in att använda därför att ja men de är redan eh, halvvägs dit ja, det hade kunnat vara en förklaring till varför dina Barrett råkar ut för samma sak igen att det inte bara är en ren tillfällighet utan har en logisk förklaring också så man kan ju faktiskt tänka sig att det är manusets ursprungliga motivation för det passar ju faktiskt in i berättelsen nu när du säger det men det gör ju inga sådana antydningar i filmen utan man får bara acceptera att det här råkar hända Dana Barrett ännu en gång. Ja du hade ju gjort en förklaring till varför hon och hennes son är så attraktiva med tanke på att det är New York, där bor väl typ 9 miljoner människor eller något sådant. Det måste ju finnas gott om kvinnor och små barn att använda till de här äh, önskefulla planerna, varför just hon och hennes barn? Och då skulle ju det vara en ganska solklar förklaring. Vi kan sopa det här under mattan genom att faktiskt ge en sån förklaring. Men nej, vi får ju ingen förklaring överhuvudtaget mer än att eh, en annan karaktär har gått och blivit lite kärlekskrank i Dina. Men eh, vi kommer ju dit när vi eh, går in på persongalleriet. Men det är väl det som är det stora problemet här. Att det är stora luckor till varför det här händer och varför händer det de här personerna som mer eller mindre borde ha fyllt sin kvot- när det gäller eh, paranormala hemskheter. Mm, exakt. För, ja, det finns ju inte många andra förklaringar- till att det eh, paranormala verkar dras till Dana- som ja, malar till eld, helt enkelt. Så, eh, ja, det kan ligga nånting i din teori där- att hon bär med sig en, en energi från första filmen- som gör henne oemotståndlig för eh, spöken, för... Eh, Ja, någonting verkar ju för sig gå där i alla fall. Den saken är ju klar. Och jag måste säga när det kommer till manuset- att jag har inga problem med att det är mer slätstruket- och de grövsta vuxenskämten har tagits bort. För um, jag tycker den här funkar riktigt bra. Och det är inte så att jag inte gillade vuxenskämten i Ghostbusters- för det gjorde jag verkligen. Alltså, där var många som var riktigt roliga- och ganska så subtila egentligen- men här tycker jag att man på något sätt har tagit vad man redan hade med en viss medvetenhet om vem som också kommer att titta och förädla det vidare till någonting som verkligen känns Ghostbusters åtminstone för mig. Men som sagt var, jag tittade ju väldigt mycket på den tecknade serien och det gör ju att när jag ser saker som har tydliga kopplingar till den i den här filmen så känns det ju väldigt rätt för mig. Medan det för någon som kanske bara har sett den förra filmen måste kännas lite udda eller kanske inte riktigt passande. Och då blir det ju den personliga smaken som på sätt och vis får sätta sin prägel. Mm. Ja, min smak är nog lite delar här faktiskt. För det finns en hel del smarta lösningar i tvåan. Det finns det. Och det är grejer som jag tycker är bra om och som bygger vidare på den första filmen där tycker jag. Och dessutom får vi en bättre inblick i huvudpersonernas karaktär- och vem de är som personer och man utvecklar dem dessutom, vilket är precis vad jag vill ha av en uppföljare så det tycker jag är väldigt positivt. Däremot är jag inte så förtjust i moralkakan som det har velat baka in i filmen och riktigt pressa ner i halsen på en och jag det här har ju något att göra med det här slämmet som flyter under New York- och som har vissa egenskaper som kopplas till New York-bornas humör, om man säger så. Ja, vi kan väl spoila lite grann och säga att eh, det här slämmet frodas av negativitet. Så ju elakare och styggare vi är mot varandra, eller åtminstone New Yorkarna då- desto mer växer ju det här och desto starkare blir det. Och visst, jag ser precis vad du menar, att det är en ganska tydlig Var snäll, annars så kommer det rosa elaka slemmet att ta dig. Men samtidigt, jag gillar verkligen idén därför att den är väldigt tydlig och eh, vi kan verkligen se hur det logiskt skulle fungera. Och det är väldigt starka känslor så att jag ser en definitiv koppling med att eh, saker väcks till liv och är väldigt ondskefullt och att det beror på en enorm mängd negativitet. Men du har ju helt rätt för det blir ju väldigt övertydligt om att de tycker att man ska vara snälla mot varandra. Ja och det är det ju inget fel på i sig tycker jag men man hade ju inte behövt vara så övertydliga och göra en så stor grej av det som det faktiskt gör här. Faktum är att um, de gör ju en stor sak i Ghostbusters 1 att det här är en väldigt udda situation, att det uh, bildas så här mycket spöken och att um, tekniskt sett borde inte så mycket finnas utan det är tusentals gånger mer än vad man egentligen borde kunna förvänta sig. Och jag hade ju velat att de skulle kunna fortsätta sitt äventyr så att jag vill ju ha en anledning till varför spöken kan dyka upp och det här slemmet har ju en eh, positiv effekt i den utsträckningen och att ha det som en slags katalysator till att jo men det gör att det här är möjligt det gillar jag verkligen och det på sätt och vis kan förklara varför New York-scenen är full av spöken som Ghostbusters kan jaga när tv-serien då tar över handlingen. Så jag tycker att de med en ganska enkel grej som är ganska logisk när man ser till hur det kan växa och fortsätta och som då öppnar dörren för att, jo men, där kommer fler äventyr och där kommer att vara fler spöken och så vidare och så vidare. För när hotet väl är eliminerat i ettan så sätter det ju lite p för att det skulle dyka upp fler spöken. Mm, det gör det ju och nu så kan man ju säga att så länge slämmet flyter under New York där så lämnas ju dörren öppen för uppföljare. För där så finns ju alltid möjligheterna för en fortsatt aktivitet och därmed en ny film i serien för att ta hand om de här problemen. Jag tycker åtminstone det är en helt okej okay förklaring och eh, vi får ju också veta att den som ligger bakom att det här slemmet finns där har eh, mer än bara paranormala saker i ryggen. Så eh, det känns ju logiskt att där är flera moment som har gjort att den här situationen har varit möjlig. Sen kan vi ju inte förklara allting för oj vad vi skulle vara inne på spoilerområdet då. Men eh, vi kommer väl att prata lite mer om hotet i den här filmen åtminstone just därför att eh, det introduceras ju mycket tidigare än vad det gör i eh, ettan. Mm, absolut och speciellt med tanke på att boven har så starka kopplingar till åtminstone en av huvudpersonerna i filmen här så måste vi nog vara inne och nosa lite grann på, på skurken här och se vem det är som försöker ta över världen den här gången. Och jag måste säga att jag tycker att det är mycket mer Ghostbusters-passande för eh, hemsökta saker och liknande är eh, ju väldigt mycket i linje med vad de sysslar med och vad de stöter på på andra ställen i både filmen men också i tv-serien och i andra seriadaptioner och sådant. Ja fast samtidigt tycker jag att det är väldigt lite ghostbusting i Ghostbusters den här gången för det är lite mer detektivarbete och lite mer kammarspel över det hela i handlingen den här gången än att ge sig ut och faktiskt jaga spöken. Det är sant och det är en rejäl nackdel om man ska vara ärlig men det som är där är ju riktigt spännande och snyggt gjort. Men vi kommer väl att prata lite mer om det när vi kommer in på specialeffekterna till den här filmen. Men du har rätt, det är mindre och jag tycker det är synd för det var ju vad som gav ettan sin extra styrka. Mm. och även om spökjägarna ger sig ut på andra paranormala äventyr i den här filmen så saknar man ju spökjakten lite grann och det hade ju inte skadat om de gett sig ut på någon spökjakt till i den här filmen för att se det gamla goda gänget i aktion ännu en gång och det, det är det man förknippar med, med gänget här ju. Men vi har ju en serie karaktärer som återvänder från den förra filmen och jag tycker ju det är väldigt kul att samtliga skådespelare faktiskt valde att komma tillbaka. Och att de faktiskt är så konsekventa med sitt skådespeleri för det känns exakt som samma karaktärer för det mesta som i den föregående filmen. Dock fem år äldre och fem år visare eller fem år mer cyniska på grund av allt som har hänt under de här fem åren. Mm, och direkt känner man sig som hemma när man börjar kolla på Ghostbusters 2. För det är ju precis samma personer som man träffar här som man träffade i första filmen. Det har bara hänt lite extra sedan sist som man behöver sätta sig in i. Och det tycker jag de löser på ett mycket bra sätt här. Så ja, det, man känner igen de här rollfigurerna på en gång- och sen så får man se lite grann vad som har hänt sedan eh, Ghostbusters splittrades här. Och det är en rolig återträff det här. Och sen får man ju se att de har växt lite grann som personer också vilket är extra skoj. Det är inte exakt samma personer utan ja, orden har ju gått så de har eh, gått lite sina egna vägar och utvecklats på egna håll. Och det gör att det är skönt att återstifta bekantskapen med alla spökjägarna igen. Ja för vi får ju en återintroduktion som är väldigt talande. De första två av Ghostbusters som vi egentligen ser det är ju Ray och Winston. Och de kommer ju körande med sin väldigt ikoniska vita bil ecto One Även om den ser lite smutsig och kanske inte helt eh, genomservad ut. Och man tror ju direkt att åh oh, nu är de på väg ut på ett uppdrag. Och det beskrivs ju nästan som eh, ett uppdrag när de pratar med damen som kommer att öppna dörren. Men så visar det ju sig att de är underhållningen på ett barnkalas och barnen är väl inte jätteimponerade. Det är väl en av dem som säger att de hellre hade velat att He-Man kom på besök. Ja, som våra hjältar har fallit här alltså. Det är riktigt bedrövligt att de ska behöva underhålla de här eh, bortskämda slynglarna som eh, finns på barnkalaset där... Som inte ens vill ha dem där och det är alltså ingen nytta bara för att de ska kunna tjäna in brödfödan och få lite extra pengar in där och försöka överleva på så sätt nu för tiden. Det är, det är riktigt tragiskt. Och det är ju ett väldigt drastiskt uppvaknande för publiken att oj, de här fem åren har inte varit särskilt snälla mot dem. Och de har verkligen skingrats för det är första intrycket vi får att det är faktiskt vad som har hänt. Sen får vi ju desto mer berättat från eh, Peters sida och från Egons sida men främst från eh, Dana Barrett som egentligen är den som introducerar filmen till oss när hon... Råkar illa ut paranormalt igen. Ja, det kan inte vara lätt för stackar Stena där. Men jag återigen så blir hon ju liksom den här motorn som för handlingen framåt. Och eh, som driver Ghostbusters mot eh, hjältestatusen här igen. Så eh, ja, hon är ju den som står bakom det här gänget och pushar på dem lite. Och, och får eh, hela filmen att gå framåt. Så man kan ju säga att den första halvtimmen eller så i den här filmen är ju deras sätt att försöka komma tillbaka. Och de gör ju sina undersökningar och som du säger, det är ju med detektivarbete i större delen av den här filmen. Men i kontexten som det berättas så tycker jag att det funkar. För de har ju ingen aning om vad som växer under stadens gator. Och efter Dana Barrett-incidenten så börjar de ju kika närmare på det här. Och det är ju i en serie händelser efter det som de faktiskt kommer tillbaka. Och gör det ju väldigt storslaget i mitt tycke. Jo, men visst. Men samtidigt så är det ju lite synd att Peter Venkman lämnar sitt gamla jobb som programledare för det här paranormala tv-programmet. För det är han ju skap för att göra, eller hur? För där sitter han ju och intervjuar personer som ska ha massa övernaturliga gåvor. Och jag bara sitter och, och hånar dem medan han intervjuar dem där och ser ut att ha hur roligt som helst. Så det verkar ju nästan men vara mer skap för än att vara Ghostbuster. Men det skulle ju inte bli mycket film av ett sånt program kanske. Så det är nog tur att han kommer tillbaka till gänget där. Jo men det är så snyggt hur de har gjort det där för eh, vi ser ju igång på ett forskningsinstitut där han fortsätter sin forskning. Och det är ju för att han var den mest seriösa av dem. Medan Peter som har eh, en lite annan natur har sökt sig till underhållningsbranschen. Så alla ställen de har hamnat på känns ju väldigt genuint dom. Och Jag måste ju hålla med, jag hade ju sett ett program med Peter Venkman där han satt och pratade om en massa bullshit med en massa underliga gäster för det hade ju bara kunnat bli underhållande och det lilla vi får se här är ju... Nästan lite obehagligt, men axoskrattretande. Ja, jag hade tittat på det där programmet i alla fall. För det är suveränt att se hur Peter Venkman sitter och pratar med de här människorna som... Vad är det de ska göra? De ska förutse jordens undergång där. Och höra deras olika teorier och se Peter Venkman hona dem och ja, göra sig rolig på deras bekostnad. Och så där. så det, ja, det är makalöst tv ögonblick och det hade jag gärna sett mer av faktiskt. Ja, den ena av dem är väl ett riktigt medium för han verkar ju vara någonting på spåret. Hust, host, spoiler, spoiler, host, hust. Men det kvinnliga mediumet och jag säger medium med enorma citattecken kring för inte ens Peter tror ju att hon verkligen talar sanning utan det här är en bortförklaring som har då Blivit en enorm lögn och som då tydligen har gjort att hon har hamnat på tv och det är ju han smart nog att inse där och då och han ser ju verkligen lite småchockad ut på det där klassiska Bill Murray sättet <laughs> ja, och sen bara spinner han loss på det hon säger där ja det är helt strålande. Och ja, det visar ju också på den vägen som Venkman har gått sedan han lämnade Ghostbusters där och eh, att han har eh, gått vidare i livet och sådär. Så, där. så det, det tycker jag är en bra introduktion till var han är just nu och likadant är det ju med Egon när man får se eh, vad han har gjort för han har ju skärmat av sig mer från omvärlden efter att han lämnade Ghostbusters och... Eh, Traktar de mer genom ett glasfönster för att se vad de håller på med under hans experiment där så han har ju mer anammat den delen av sin personlighet än, än den mer sociala. Men här vill jag bara skjuta in att experimenten han gör är ju inga kemiska eller biologiska utan det är ju sociala experiment. Han, han studerar beteende och hur negativa respektive positiva känslor uppstår och så vidare. Det är nästan lite galen vetenskapsman över det, det är det. Men han har ju nytta av forskningen senare under filmen. Ja, av någon märklig anledning så kommer de att hamna i en situation där den här forskningen kommer till sin fulla rätt där. Men vi ska inte gå in lika djupt på de här fyra karaktärerna som vi gjorde tidigare, därför att de är mer eller mindre fortfarande sig själva. Och jag måste ge en enorm eloge till Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis och Ernie Hudson för att de faktiskt håller exakt samma nivå men med det här lilla extra cyniska som har kommit av allt det negativa de har tvingats att gå igenom under de här fem åren. Jag är grymt imponerad. Tycker att det är en gedigen prestation av de alla fyra och det är ett nöje att se dem i aktion. Mm, ja det är det ju. För Det är ju precis samma människor som det var i förra filmen där så det är ju ett kärt återseende och... Det är skönt att ha det här och falla tillbaka till att man kan de här personerna. Man får se mer av dem och man får se dem utvecklas. Och, ja, både skådespelarmässigt och manusmässigt är det en, en bra bedrift. för Det har ändå gått lite tid mellan de båda filmerna och kunna hålla eh, liksom samma ton och eh, samma personer i den här filmen också. Jo, för det är ju så lätt att försöka göra någonting extra med en rollfigur som man ska återbesöka. Man ska ta dem till nästa nivå eller något sådant. Och det blir lätt överdrivet och tappar kontakten med ursprungskaraktären. Och det är väldigt få som klarar av att göra det på den nivån som de här fyra har gjort. Så jag är grymt imponerad och jag är grymt tacksam att de inte försökte överdriva dem eller utveckla dem alldeles för mycket åt ett helt annat håll än det som var när de faktiskt gjorde den förra filmen det är sant och ser man till de förändringarna som har skett på huvudpersonerna där så känns den ändå naturligt tycker jag. att det, det känns logiskt med tanke på vem de är. Ta Dana Berry till exempel som ju har fått en son vid det här laget. Och på grund av lille Oscar så har hon ju fått ett lite annat temperament. Hon har ju blivit mamma och det är ju en stor grej i en persons liv. Så det är klart att man förändras därigenom. Jo ja, men hon känns som Dana Barrett skulle göra om hon faktiskt fick barn så det känns som en väldigt naturlig förändring även om det är en väldigt stor grej som har hänt som sagt ett barn är ju en väldigt stor grej i en persons liv. Och hon är även mjukare mot Peter när hon börjar träffa honom igen. Men det är ju för att de har en historia. De har ju tydligen dejtats och varit tillsammans ett tag efter händelserna i ettan. Men det har tydligen inte lett någonstans utan de valde att gå skilda vägar och nu för ödet dem samman igen. Och då har de ju mycket som de känner att de vill återknyta med varandra. Vad som har hänt sedan dess och hur livet har artat sig och... Naturligtvis är ju dynamiken mellan Peter och Dana fortfarande kvar där. Hon kan fortfarande sätta honom på plats. Och de synkar extremt snyggt. Så fantastisk kemi där mellan Bill Murray och Sigourney Weaver. Skådespelarna lyckas ju återigen hitta tillbaka till varandra. Och ja, det är ju rollfigurerna också. Och förhållandet mellan Venkman och Barrett märker vi har förändrats när det sakta börjar återknyta kontakten efter att det är skilda vägar. Och man märker den obekväma spänningen mellan det före detta paret och Venkman är mer avvaktande och inte lika påstridig som man brukar vara när han är med Dina. Så det står klart att förhållandet har efterlämnat ett sår men man kan också tänka sig att Venkman har vuxit upp lite mer sen sist. Jag tror att det var han som fick störst törn när Ghostbusters då drog sin rätta mellan de här två filmerna. För han har ju alltid haft väldigt mycket stolthet och att vara då den som anklagas för att ha åstadkommit en massa skada och liknande det har väl täjt en hel del på hans självförtroende. Och även om man försöker återvända till den han var så känns det ändå som att Ja, han har växt lite och vet att fullt så här mycket behöver jag inte men samtidigt har han ju fortfarande sin vassa tunga med sig så han har inte tappat klorna han har bara valt att vara lite mer omsorgsfull med var han kommenterar och hur. Ja, han verkar ju ha lärt sig någonting under den här tiden som har passerat och ja, han har nästan öppnat upp sig lite grann och blivit lite mer mänsklig. Han kan visa lite grann mer vem man är i alla fall. Ja och i och med att de tydligen då bröt upp och att han till en början inte verkar ha brytt sig särskilt mycket så har väl saknaden efter Dana gjort att han har längtat tillbaka och nu är han lite mer omsorgsfull att inte driva en kil in mellan de två så det skulle ju förklara varför han är. Lite mjukare åtminstone med henne. Sen kan han vara hur elak och cynisk han vill mot alla andra och vi har ju en karaktär som får höra en hel del gliringar från Peter när de väl möts upp. Ja, Venkman kan ju definitivt fortfarande prata och Dina kan ju fortfarande ge svar på tal där också. Ja, det är lite genom där däremellan som det börjar hitta tillbaka till varandra men nu tycker jag att kommentarerna är på en lite mer vuxen nivå i alla fall. Och eh, apropå vuxen så visar ju Venkman också att han har lite fadersinstinkter också när han får eh, umgås med Dinas son. och men på hans eget lilla vis kanske. Men eh, han knyter ju an till lilla Oskar och visar ju en helt ny sida av sig själv där. Jo men helt plötsligt så är han ju med någon som är ungefär på hans emotionella nivå. <laughs> ja, det är kanske därför som det kommer så bra <laughs> överens där stället. Men ett par andra karaktärer som också återvänder från den andra filmen- det är ju Janine och Louis- men de verkar ha gått igenom en lite större sån här personlighetsförändring. För de är ganska annorlunda mot hur de var tidigare. Och jag skulle inte vilja påstå att det är en förändring åt det negativa. Särskilt inte i Louis Tallis fall. Nej, verkligen inte. För nu är man inte lika irriterad på Talli längre. För han har ju lugnat ner sig betydligt och är inte så här överdriven längre. Så det är skönt. Man behöver inte spola Förbi honom här och, ja han har ju tagit sin plats lite grann i Ghostbusters gänget nu och är lite till nytta där på sitt eget lilla vis Så, ja han har lite mer att göra här tycker jag. Åtminstone när de startar upp sin verksamhet igen för en bra revisor är ju alltid värd att ha och det är förbaskat kul när de... Eh, ...kör ifrån byggnaden vid ett tillfälle och han kommer springande efter och... ...vrålar efter dem vilka betalningsmetoder som de kan använda och så vidare. Det är eh, han i ett nötskal och jag tycker det känns helt rätt. Och jag uppskattar också att man har valt att köra mer på inkompetenshumor än... ...skrik och springa runt humor den här gången. För vi ser honom ju försöka agera advokat... Och det är han ju inte särskilt lämpad för och är ju inte riktigt den skarpaste kniven i lådan när det kommer att ställa de här avslöjande frågorna och så vidare. Och jag tycker nästan att han är lite små och gullig där- när han står och försöker representera The Ghostbusters. Ja, det är en riktigt härlig scen där- och den ljuter jag av. För här kommer Rick Moranis mer till sin fulla rätt- när han ska försöka leka advokater för The Ghostbusters- och misslyckas så totalt. Alltså, det, är, ja, det är underbart att se- och speciellt då när vänkmen försöker guida honom på vägen och viska saker till honom så att eh, eh, taliska ska åtminstone låta som en riktig advokat och, eh, och få de rätta fraserna och grejer men det går ju helt åt skogen naturligtvis. Ja, jag gillar också när han dyker upp för vi har ju bara sett att de är i en rättssal och att de är i trubbel. Och vi vet att de inte har särskilt mycket pengar längre så när han dyker upp och säger att han är deras advokat så är vi villiga att köpa det där. Och det är en helt lysande dialogväxling där när han dyker upp och säger Jag vet inte riktigt om jag är lämpad för det här. Jag har bara läst till advokat på kvällskurs. var på jag tror det är Ray som säger... Det gör ingenting, vi greps ju faktiskt vid kvällstid. <laughs> ja just det, så var det ju. Och Ghostbusters har ju inte möjlighet att anlita någon annan advokat där, men jag tror alla anar på en gång åt vilket håll det är på väg där faktiskt. <laughs> men här är ju Louis Tully så som jag hade velat se honom redan i ettan. För visst, han har sina små ögonblick där han kanske vrålar till och springer och har sig. Men då är det lite mer försvarbart med tanke på vad som händer just där och just då. För i den föregående filmen så var det i princip hela hans personlighet. Att han var väldigt högljudd och väldigt pipig och väldigt gnällig och att han sprang fram och tillbaka. Nu är han bara klumpig och socialt väldigt ansträngd och ja... Som sagt, jag tycker det är mycket mer underhållande och eh, spelar till Rick Moranis fördelar mycket mer. Mm, ja, absolut. Hallie har ju blivit betydligt mer lätt att tycka om där. Och Rick Moranis han får tillfälle att lysa betydligt mer än han har fått tidigare och springer inte bara omkring och är överdriven och fianti. Och ja, på samma sätt skulle man ju kunna säga att Janine har fått lite mer att göra och är inte bara den här lilla bifiguren här i filmen. Ja det tycker jag för hon har en lite större närvaro och känns ju lite mer levande. Hon är inte bara sekreteraren utan nu är hon en person som arbetar som sekreterare. Vi möter henne i situationer där hon inte bara sitter framför telefonen eller kommer med uttalanden utan där hon är sig själv. Och där hon samtalar främst då med Louis eftersom att de spenderar väldigt mycket tid tillsammans på Ghostbusters kontor där i den gamla brandstationen. Och jag tycker att det känns som att de också får en bra dynamik och främst hon känns ju som att hon har växt en hel del för... Hon eh, vågar ta för sig mer. Hon vågar synas mer. Och hon är betydligt färggladare för hon är ganska beige i ettan. Och det är ju självklart för hon ska bara vara den där allmänna sekreteraren som kommer med en kommentar här och där. Nu ska hon ju vara en yngre snygg tjej som är hungrig på livet. Det är hon ju. Hon är en drivkraftig kvinna som vet vad hon vill och vet hur hon ska få tag på det också. Och ja om jag förstår saken rätt så har man i Ghostbusters 2 modellerat Genie mer efter tv-serien än första filmen. Jo, jag tycker att de har hämtat väldigt mycket intryck där. Och jag tycker också att det är en positiv förändring. För jag gillade Genie i den gamla tv-serien. Och um, jag är glad att vi ser mer av henne här. Sen är det inte exakt samma karaktär, naturligtvis. De andra karaktärerna är inte exakt som de är i tv-serien heller. Men eh, jag är glad att de hämtade inspirationen där för hon känns mycket mer levande. Ja det gör hon ju för det finns ju mer flärd i Janine i den här filmen. För, eh, från att vara den gråa sekreteraren så har hon ju blommat ut mycket och verkar ha fått betydligt mer självförtroende också. Eh, hon tar ju för sig mer. I livet och hon har ju fått ett nytt kärleksintresse i den här filmen också och då behövs ju verkligen hennes handlingsförmåga för att få hennes budskap att nå fram. För ja, ännu en gång så har hon ju intresserat sig för en man som tydligen inte alls förstår hennes signaler på något sätt och vis så hon får ju verkligen hamra in det här budskapet i honom. Ja, men det ska vi inte spoila alldeles för mycket. Hust, hust, harkel, harkel. Men vi kan väl ta och ta ett steg till eh, de nya karaktärerna som vi introduceras för här. Vi tänker inte ta upp jättemånga, men där är ju några vi måste nämna just därför att... Eh, Ja, den här genomgången skulle vara väldigt eh, inkomplett utan de här. Mm, absolut, för ja det finns ju personer som har eh, en ganska så stark koppling till hur handlingen kommer att fortskrida här, så eh, vi måste ju ta upp ett par personer till och eh, den första jag kommer att tänka på är ju Danas kollega som hon har på, eh, på jobbet där. Ja, hon jobbar ju som sån här konservator och renjör gamla tavlor som har varit i ganska dålig förvaring måste jag säga med tanke på hur de ser ut. Men då har hon ju en arbetsledare över sig som heter Dr. Janosch Poha och det är ju en munfull bara det namnet. Och det är en munfull den här karaktären också för eh, här har vi Louis Tallis ersättare när det kommer till den överspelande karaktären i filmen. <laughs> mm -hmm, det är han ju och eh, ja det är ju lite Louis Tallis varning i eh, den här rollfiguren för jag eh, ja Janos här. han är ju väldigt extrem på många sätt och vis men eh, inte så enerverande som Louis Tulli var i första filmen tycker jag för ja jag jag fullkomligt älskar den här rollfiguren tror jag på. Och det är väl speciellt för just hans uttal som jag fullkomligt älskar. Hans östeuropeiska brytning som han har för sig som jag tycker är riktigt, riktigt underhållande. Och Peter McNichol som spelar den här rollen, han har en speciell energi som ja, bara lyser genom hela kroppen på honom och han gör det här eh, riktigt bra tycker jag. Så eh, Janos Boha han är ju lite av den energiska spanjeln i den här filmen. Och eh, ändå med en sån portion med charm att eh, ja, jag smälter totalt. Jag köper att det här är en superexcentrisk liten konstgubbe som är väldigt inne i sitt arbete. Och inte heller ha några vidare sociala talanger när det kommer till att flörta eller något sådant. För det är ju väldigt klumpigt och överdrivet och han döljer ju inte sina avsikter särskilt bra. Samtidigt kan jag inte låta bli att få en liten obehaglig rysning längs ryggraden när jag hör den här väldigt speciella dialekten. För det känns ju verkligen som att man gör narr utav östeuropeer. Men eh, det verkar ju också vara en helt fiktiv dialekt så jag är ju beredd att låta det bara glida undan och säga okej, Östeuropa överlag. Men ändå, det är inte helt pk om vi säger så. Nej, ja, men jag tror ändå jag har hört betydligt värre dialekter än så. Som är betydligt mer hånande och överdrivna eh, överlag. Så just Peter McNichols eh, egna tolkning av eh, den här östeuropeiska dialekten tycker jag är faktiskt det är fenomenal för den, den är inte så överdriven, den, den känns naturlig på sitt vis och just sättet som han uttalar sina ord på, ja, det, jag faller för det totalt, det är nästan filmens höjdpunkt för mig, det som jag njuter av mest för jag är ju en extrem röstälskare och det här gör han riktigt, riktigt bra faktiskt. Så jag har eh, ingenting ont att säga om det där. För det är, Jag tycker det är så så strålande helt enkelt. Jo men han gör ju rollen suveränt. Det gör han ju. Och han kan ju leverera det riktigt snyggt. Det är mest jag som är lite gnällig här. Sen var det en sak som min sambo påpekade när vi satt och tittade på den här filmen. Och det här gick mig helt förbi. Men Janosch det låter ju lite som det grekiska namnet Janus. Och det var ju guden med två ansikten. Och det understryker ju faktiskt lite av hans roll i den här filmen. För han kommer ju att bli indragen i saker och ting som gör att han mer eller mindre kan anses vara dubbelagent. Mm, ja, det har jag ju inte tänkt på. Det var faktiskt en intressant tanke- och ja, det kan mycket väl vara så att eh, de har namngett Janos eh, just därefter när de skrev manuset där. Ja, det var, det var intressant. Nu är det ju naturligtvis ren spekulation från vår sida, men jag tyckte att det var så lysande att jag bara kände att jag måste nämna det här. För eh, det kanske är så, det kanske är rent skitsnack, men det är roligt oavsett vilket. Ja, verkligen. Och det är ju en bra uppmärksam sambo du verkar ha där, Danny. Ja, det får jag väl säga. Vi, vi har väldigt roligt när vi sitter och tittar på film tillsammans. Vi har en tendens att hitta helt olika saker och det tycker jag bara är bra. Då äh, får jag insyn i saker jag annars kanske hade missat. Men Janusz har ju inte bara Dana Barrett som äh, sin ögonsten utan han har ju precis fått dit en väldigt speciell tavla från förrådet. Och det är ju den han spenderar en hel del tid med att försöka då restaurera och göra färdig för den romantiska utställningen som de ska ha på det här museumet. Och då menar de ju naturligtvis tidsepåken och stilen, inte motivet. För eh, jag skulle inte vilja påstå att motivet är särskilt romantiskt utan eh, snarare skräckenjagande och ganska obehagligt. Ja, killen som porträtteras där ser ju verkligen speciell ut, eller hur? Men eh, jag tycker det är en riktigt snygg målad tavla och eh, det mästerverket skulle faktiskt inte jag ha någonting emot att ha på väggen här hemma faktiskt. Ja, om du säger det så. Jag, jag vet inte riktigt om det är vad jag hade velat ha. Om jag hade haft en hängandes hemma hos mig hade jag nog aldrig sovit en blund. Det kan jag garantera. Men eh, vi eh, får ju ganska tidigt veta att allt är inte riktigt rätt till med den här tavlan. Jag tror till och med att i slutet på den första scenen då den introduceras- som eh, saker och ting redan börjar antydas. Mm, ja, det dröjer inte länge innan man förstår att eh, den här tavlan kommer att utgöra- ett riktigt hot i den här filmen och eh, speciellt för eh, Dana Barrett- som ju jobbar bara en liten bit därifrån- och som eh, den här tavlan snabbt för upp eh, ögonen för. Och tavlan i sig föreställer ju en herre som eh, kallar sig för Viggo de Carpathian. Och han har ju en hel del undertitlar som jag inte ens tänker försöka uttala. Men eh, han är en omnämnd herre och har inte särskilt gott rykte om sig. Nej, det vill jag väl lova. Han eh, verkar ju vara en riktig dysterkvist som eh, när han levde... Roade sig med att ha hjälp folk på olika vis till höger och vänster. Och han påminner ju lite på i det avseendet om Vlad the Impaler. Och han hade väl även lite svart magi i sin arsenal om jag inte minns helt fel där också. så ja Det är ju definitivt en skum kille det där. Ja och äm, sättet han dog på var ju under ganska underliga former. Vi ska inte gå in på exakt hur och varför men äm, det antydes ju att han faktiskt inte gick hädan ordentligt utan att han äm, lever kvar på ett eller annat sätt. Och det kommer kanske att ställa till en del bekymmer. Vem vet? Host, host, spoiler, spoiler, host, host. Mm, och så börjar den här tavlan visa vissa tecken på att eh, få ett eget liv. Ja, man kan ju undra vad det är som för sig går här egentligen. Jag tycker att det är en snygg övergång från det nästan gudumliga hotet som de hade i den förra filmen att eh, det är någonting som känns mer... Klassiskt på sätt och vis. En hemsökelse eller unda andra som inte vill um, finna sin ro och så vidare och så vidare. Det triggar någonting hos mig som gör att jag tycker att det här är lite extra läckert. Även om jag gillar vad som händer i ettan också såklart. Men jag måste säga att jag tycker att det här har ändå lite extra udd i min smak. Mm, jag är ju också lite extra förtjust i hemsökelser och dylikt så jag tycker ju bra om hotet i den här filmen och Vigo är ju en mer eh, mänsklig antagonist. Tycker jag jämfört med det mer godumliga och lite mer abstrakta som fanns i ettan då. Så jag, jag tycker det fungerar väldigt bra för att bygga upp spänningen och få något mer påtagligt kanske och sätta Ghostbusters mot. Ja, det är någonting som jag tycker fungerar förhållandevis väl i den här filmen. Och vi kan ju inte förneka att det är en skådespelare som hjälper till att gestalta den här personen. Och jag måste säga att Wilhelm von Homsberg som då hjälper till att gestalta Vigo gör det riktigt läckert. För han ser obehaglig ut. Sen så ska väl tavlan föreställa en lite yngre Vigo än vad han var när han dog om vi säger så. Men... Jag tycker ändå att det funkar även fast det är en ganska uppenbar åldersskillnad. Mm, ja, jag tycker också att det funkar hyfsat bra där. Och man får den här hotfulla känslan av gestaltningen av Vigo där. Men eh, huvudsakligen tycker jag ändå att det är rösten som gör den här rollfiguren så mäktig. Och det är ju ingen annan än Max von Sydow som med sin bullriga dova stämma får fram Vigos meddelande till omvärlden på ett riktigt majestätiskt och ändå riktigt hotfullt och lite skrämmande sätt. Så ja, det, det är nästan rösten som är Vigo för mig tycker jag. Ja, Kan har ju en röst utan like. Den saken är ju säker. Men det blir en spännande helhet när de har fått alla skådespelerier och alla specialeffekter på plats. Så jag tycker det här är extremt läckert. Jag gillar det verkligen. Mm. Och jag måste ju säga att specialeffekterna som väcker Vigo till liv är ju riktigt snygga också och jag tycker ju nästan att det är dags att vi pratar lite just om det visuella i Ghostbusters 2 nu. Ja och vi börjar att prata lite om den här tavlan för oj vad det får det att krypa i skinnet på en när man ser den. Och där är ett par vinklar som vi ser den och där helt plötsligt huvudet börjar titta ut verkligen fysiskt ur tavlan och äh, det fick mig första gången att rycka till ordentligt. Nu, nu tycker jag bara att det är läckert men det skrämde mig faktiskt en gång i tiden och äh, det är bara så snyggt hur de har fått ansiktsuttrycken att ändras fastän att den fortfarande ser ut att vara målad. Och det är snyggt hur de har fått eh, det visuella att dyka upp när han gör eh, en del framträdanden, om vi säger så, under historiens gång och hur eh, motivet förändras och rör sig och så vidare. Det är bara läckert gjort. Ja, ska man jämföra lite med ettan så är det kanske inte lika banbrytande effekter med arbetet med Vigo men överlag är ju de bra gjorda tycker jag. Det finns ju vissa detaljer i effekterna med Vigo som sticker mig i ögonen och ser påtagligt konstgjort ut men ja överlag så klarar sig effekterna bra där tycker jag de använder olika tekniker för att väcka det här spöket till liv och visa honom från hans mer spännande och farliga sida så ja jag tycker det är hyfsat överlag där, absolut. Det är bara själva tavlan är ju som jag har sagt innan riktigt vackert målad med ett sånt djup i bilden. Och sen när den får ännu mer liv i sig så ser den fortfarande lockande ut tycker jag. Så ja, jag hänger den nog gärna i mitt sovrum där hemma och tar tittar på och njuter av innan jag tar och lägger mig där kanske. Det, det hade varit en rolig grej att ha här hemma. Jo men du är ju inte rädd för att ligga vaken på nätterna så är det ju bara... Ja, annat var det ju när jag såg bibliotekscenen i ettan för första gången. Men eh, Vigo har ju aldrig haft några problem med, så... Eh, jag skulle nog eh, gärna kunna tänka mig att mysa lite med honom om eh, kvällarna här. Ja du, det kan vara början på en fantastisk vänskap, jag vet inte. Men eh, den får ni ha helt för er själva tycker jag. Men jag måste säga när det kommer till de andra spökeffekterna att vissa av dem som görs här gillar jag mer än de som gjordes i Ghostbusters 1. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att man nu hade lite erfarenhet om hur det gick till i den förra och kunde förfina tekniken lite grann. Jag tänker främst på Slimer som jag tycker är ännu mer genomarbetad och ser mer ut som den där äh, favoritscenen jag hade i ettan där han dyker upp ur äh, den här korvvagnen. Att det är det konstanta utseendet här och nu. Och sen kan man ju diskutera andra spöken som dyker upp. Vi har ju två eh, gamla brottslingar som eh, dyker upp och ställer till bekymmer i en specifik scen. Hust, hust, spoiler, spoiler. Och de är ju väldigt överdrivna och eh, snarare karikatyrer på personer som då ganska uppenbarligen ska likna sig själva på något oförklarligt sätt. Men jag är ändå villig att förbese det där för att de har ju lånat väldigt mycket från tv-serien i de här sekvenserna. Men de kunde ha hittat en bättre kompromiss mellan eh, hur det såg ut i den förra filmen och hur det såg ut i tv-serien. För tv-serien dominerar lite för mycket här. Ja, mm, just tv-serien kan jag ju inte uttala mig om för jag har ju inte sett så mycket av den. Men eh, visst finns det några spöken som verkligen går över gränsen här och verkligen ser påtagligt tecknade ut. Och det här hör ju inte hemma i Ghostbusters tycker jag. Det är bara konstigt helt enkelt. Men eh, däremot så tycker jag att eh, just Slimer fungerar bättre och man ser ju att man har förbättrat tekniken på hur man eh, gör honom och framställer honom på film och eh, ja det är en positiv eh, sak med specialeffekterna tycker jag, just Slimer. Och dessutom så är ju de flesta effekterna riktigt övertygande och eh, med vissa undantag där det är väldigt, väldigt konstgjort så tycker jag ändå att just den här sörjan, den ser påtagligt verklig ut och uppfyller absolut sina syften och ja, geggan flyter ju verkligen på här på ett, ett övertygande sätt. Jag vill först bara återknyta och säga att trots att jag tycker att de här bovspökerna är för överdrivna så tycker jag att det är en väldigt talande scen när de jagar de här och sätter tonen för resten av filmen. Sen håller jag också med om att slimeffekterna i den här är... Väldigt snygga och jag tycker verkligen om dem. Jag gillar när de söker sig ner i underjorden och hittar allt det här som flödar förbi. Och ganska uppenbart har ett specifikt mål i åtanke. Och jag gillar miljöerna som de hamnar i där nere och hur de har nästan eh, korrumperats av slimet som rinner där nere och så vidare. Det är, det är riktigt, riktigt läckert. Det enda i specialeffekt som jag tycker är riktigt, riktigt dåligt det är när de är på väg ner för att undersöka det här slimet och de går på en gammal tunnelbanebana och de helt plötsligt börjar höra röster eftersom det här slimet då har en tendens att framkalla spöken från det förflutna. Och helt plötsligt så ska en massa avhuggna huvuden omringa Ghostbusters och de ska ju bli jätterädda och så vidare. Men det är så uppenbart bara dockor som står på, ja, någonting som håller dem uppe, en pinne eller någonting. För de har inte ens försökt maskera att de står på pinnar eller att det är dockor eller någonting sånt där för de låter det bara vara och så ska vi bara köpa det. Mm, och Sådana missar kan man faktiskt hitta fler av där de inte verkar ha kunnat genomföra det på rätt sätt eller om de bara har struntat i det eller om de bara har slunkit igenom fingrarna. Det finns ingen kontroll på specialeffekterna verkar det nästan som. Vilket är konstigt för de har ju haft lite mer budget till Ghostbusters 2 verkar det som. För det finns ju många fler specialeffektscener här och Överlag så håller de ju- en husatt hög standard tycker jag. Och riktigt bra emellanåt också. Så ja, jag vet inte vad det beror på. Men eh, scenen som stör mig mest- tror jag är den stora slämscenen i slutet av filmen på museet där- som- eh, Ser så hemskt ut, riktigt konstgjort och det är det som sticker mig mest i ögonen i den här filmen i alla fall. Det, det ser inte bra ut. Det lider lite ut av det samma som hundarna gjorde i ettan. Att man vill försöka göra någonting väldigt dynamiskt och levande. Men idag så ser det ut som att det verkligen är inklippt. Och det är synd för det skulle kunna ha varit väldigt övertygande om de bara hade justerat kontrasterna lite grann. Men för all del, filmen har sina skavanker. den har åldrats. Men ändå, det finns väldigt mycket gott här och jag tycker att de flesta praktiska effekterna är snäppet bättre. Och jag gillar även alla effekter som de har målat direkt på de här um, filmrutorna. Som till exempel de här protonstrålestrålarna och blixtar och liknande för um, det är riktigt läckert, det är riktigt snyggt och här vet jag att det har varit Industrial Light and Magic som har varit involverat. För det, det syns verkligen och de ska ha en stor eloge för arbetet de har lagt ner. Ja, de små missarna till trots så är det ju ett fullgott arbete de har gjort överlag här så... Ja, de här grabbarna kan klappa sig på axeln lite extra efter Ghostbusters 2 tror jag. Det är snygga effekter här överlag. Och kameramässigt skulle jag också vilja säga att Ghostbusters 2 är ett litet steg uppåt. För um, fotot känns bättre, kameravinklarna är lite mer dynamiska och de har experimenterat lite mer inte extremt mycket givetvis men fortfarande till en nivå som är mer än vad de hade i den förra och jag inbillar mig också att bildkvaliteten är lite bättre så de har nog haft tillgång till Ännu starkare kameror, förmodligen på grund av en högre budget, helt enkelt. Mm, det ser ju definitivt bättre ut här, tycker jag. Och ja, jag hittar inte direkt någonting att klaga på kameramässigt här, utan eh, de håller en, en jämn och bra nivå här. Det är ju inget extravagant här, utan man håller fortfarande fotot relativt enkelt. Kanske med lite mer snitsigare kameravinklar och sådant. men ja, Jämför man. Den här filmen med den första så har man ju absolut snyggare bilder här i Ghostbusters 2 tycker jag. Och precis som i föregångaren så har de ju valt eh, inspelningsplatser och miljöer och allting med stor omsorg för... Eh, även den här känns ju verkligen som ett porträtt på New York den också... Och um, vi uh, får ju även ett par scener, särskilt mot slutet, där uh, det blev väldigt övertydligt att vi är i New York. Hust hust <laughs> Ja, vi avslöjar ju inget här, men jag, jag förstår ju vad du menar. Och ja, återigen så får man ju en rejäl dos New York i Ghostbusters-film. Och här är det ju i ett vänligare sken, tycker jag, den här gången. Och ja, man gör nog staden rättvisa här tycker jag- och ger ett mer positiv bild av New York än vad den förra filmen gjorde. Lite mer som en, en reklamfilm för stan- än den förra filmen som mer var en, en varningsfilm kanske. Men ja, det är New York som den ska se ut här tycker jag. Och jag tycker även att specialeffekterna kring det vi inte kan nämna- utan att spoila för mycket- är väldigt bra gjort också med, med tanke på vad de försöker ge liv åt. Oh, absolut, ja det de gör det riktigt bra och ja det finns ju även en farkost med New York anknytning som jag tycker är riktigt läcker när den slutligen anländer till stan där så ja, visst har det gett New York extra mycket liv och det finns mycket saker i den här filmen som vi inte kan prata om ju men som bidrar till den visuella festen som Finns i Ghostbusters 2. Men du, med allt det här sagt, så. Det bör väl bli dags för oss att även summera Ghostbusters 2 och ge våra slutgiltiga åsikter om de här två filmerna. Mm, det tycker jag det är dags för nu, och jag skulle vilja börja prata lite grann om uppföljare som inte alltid är det lättaste att producera, och det kommer ju sällan upp till originalets nivå. Men Ghostbusters 2 är väl lite av ett undantag tycker jag. Filmen är absolut inte bättre än sin föregångare men den håller faktiskt jämna steg med ettan tycker jag. Även om det egentligen inte finns så mycket spökjagande i uppföljaren så finns det en del annat i Ghostbusters 2 som jag ändå tycker är intressant. Visst följer den andra filmen ofta den upprepade standardmallen för hur Hollywood producerar sina sequels. Men eftersom Ghostbusters-filmerna för mig ofta känns lite som parodier på just spökfilmer och sådant så känns det också som det driver lite med konventionerna kring uppföljare. Det är så jag kan få känslan ibland i alla fall. Handlingen följer ju ungefär samma mall som ettan men när man sen börjar dra in en stor moralkaka om godhet i Ghostbusters 2 så blir filmen skrattretande av helt fel anledning. Å andra sidan så har man ju fört in många intressanta detaljer i manuset som är riktigt smarta och underhållande. Man får se en ny sida av Ghostbusters och det uppskattar jag till fullo. Annars levererar Ghostbusters 2 precis vad ettan gjorde i stort sett. Som man tycker om den första filmen är ju uppföljaren ett givet val. Det är ju lite mer tillrättalagt än vad första filmen var. Men det är ju ungefär samma produkt som man presenterar här och därför så borde man ju kunna uppskatta båda filmerna tycker jag. Ja, jag kan bara hålla med dig än en gång. Jag menar, gillar man Ghostbusters 1 så måste man se Ghostbusters 2 därför att det är bara mer eller mindre mer utav det samma. Sen kan jag väl personligen säga att jag får en lite större kick utav tvåan men jag har ju redan antytt vilka delar jag tycker gör den ännu starkare än vad föregångaren var. Men med det sagt så tycker jag ju inte att föregångaren på något sätt är underlägsen, tvärtom. Jag tycker att det är två väldigt bra, väldigt trevliga 80-talsfilmer. Sen att jag hellre stoppar tvåan i spelaren än ettan, det är, det är ju mitt personliga val helt klart. Men jag gillar det visuella, jag tycker att alla effekter har tagit ett steg upp. Och även om handlingen har en hel del konstigt i sig så gillar jag ändå den vägen som de har valt att gå. Och sköddespeleriet är lika jutet i den här som det var i den förra filmen. Nästan mer skulle jag vilja säga eftersom att de plockar upp sina mantlar precis som att ingenting hade hänt. Och som du nämnde tidigare så har det ju faktiskt passerat fem år mellan de två filmerna. Så det borde ju ha varit mer ovant för skådespelarna att ta upp sina karaktärer. Men det verkar ske nästan som om det var den mest naturliga sak i världen. Och jag gillar dynamiken i filmen. Jag gillar kamerarbetet, Jag tycker att de har valt extremt läckra platser att spela in på. Jag tycker att det här är en riktigt schysst rulle att titta på. Är den perfekt? Verkligen inte. Kunde den ha behövt lite arbete till och ett par manusrevisioner till? Absolut. Är det fortfarande en njutningsfull upplevelse? Garanterat. Jag skulle rekommendera alla som inte har sett den att faktiskt göra det därför att den är värd och är det länge sedan man såg den, ge den en chans till för det finns mycket roligt här att ta del av. Och om inget annat så kan det ju vara en fantastisk nostalgitripp tillbaka till ungdomen för det fick jag åtminstone när jag satt och såg den här. Mm, visst finns det en tendens att bli nostalgisk när man blickar tillbaka på sådana här filmer men ja, för mig så var det ju absolut inte samma sak att se om de här filmerna som det var att uppleva dem i barndomen eh, Trots det så går det ju absolut att uppskatta de här filmerna även som vuxen och hitta andra saker och, och tycka om och så eh, För eh, det här var ju inte filmer som jag hade sett på väldigt, väldigt många år och känslan var nästan bitterljuv när jag satte mig ner och kollade på Ghostbusters-filmerna igen. För eh, det är ju sällan, i alla fall för mig, som barndomsfavoriter lever upp till förväntan när man ska se om dem i vuxen ålder. Och just så var det för mig att se på Ghostbusters. Och... Eh, Ja, ska man välja en favorit bland de två så blir det nog väldigt svårt egentligen. För båda filmerna har ju sina brister och de har ju sina styrkor. Men ja, ändå så tror jag att den första Ghostbusters-filmen vinner. Och det är enbart på bibliotekscenen som är så stämningsfull och spännande och fortfarande riktigt härlig att få uppleva. För det det är precis vad jag vill ha av sådana här filmer. Och just bibliotekscenen är precis vad jag tänker på- när jag tänker på Ghostbusters. Så just av den anledningen så får jag nog välja- den första filmen som min personliga favorit. Jo, men det är en åsikt jag helt kan stötta- för jag förstår precis vad du menar. Man får väl helt enkelt välja efter eget tycke och smak- och vill man ha en spökfilm så här i Halloween- så kan jag ju verkligen rekommendera att slå på bägge två för de är värda att återbesöka tycker jag. Ja i de här spöklika tiderna som råder nu så är det ju absolut inget fel i att samla familjen och krypa upp i soffan och titta på Ghostbusters filmerna och ha en mysrysig stund tillsammans det tycker jag låter riktigt härligt faktiskt. Tyvärr började det väl bli dags för oss att eh, lämna Halloween och spökerierna bakom oss för den här gången för eh, nu har vi ändå spenderat ett par veckor om att eh, se både spöklika och monströsa gestalter omkring oss. Så eh, det kan väl vara på tiden att eh, gå tillbaka till det normala och eh, kanske njuta lite av eh, tecknat istället. Ja det kan ju vara på sin plats nu efter Halloween-tiderna där vi har befunnit oss i mörkret ett tag och styra kosan mot ljuset istället och ta och slappna av och njuta av någonting mer behagligt den här gången. Samtidigt finns det ju en del mörker i den här tecknade filmen också så ähm, allt är ju inte bara ljus och skoj här men ähm, en hel del sådant också ändå för det är ju en riktig modern klassiker som vi ska ta oss an. Ja återigen så blir det lite sagolikt här i eskapisterna när vi ger oss ut på nästa äventyr och det låter ju inte helt fel i mina öron. Men eh, vi får kanske vara försiktiga så vi inte får en, en förbannelse över oss nu när det finns en massa svart magi i görningen för eh, det vore ju ingen höjdare. Ja men då får du se till att ha din sambo där hos dig så att hon kan ge dig en stor och saftig kyss tycker jag. Det låter ju i och för sig ganska lovande men eh, tills dess så eh, tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen. Jag heter Danny Arling. Och jag heter Pavo Hemmingsson. Det här är Eskapisterna.